Sziasztok, ez itt a Click Play 157. adása, én a Neurotik, és itt van még... Michael, sziasztok! És tárvendégünk az nincs. <gül> <gül> <gül> Belig már gondolkoztam, hogy lehet, hogy valaki harmadikat így... Ha nem is áll, lehet, hogy állandóra, vagy így izére, be lehetne. Simán lehetne, simán lehetne. lehetne. Mégis minél több ember, annál több vélemény, meg, meg látásmond is. És, és lehet, hogy olyat is meghívhatnák, aki mondjuk nem utál valami olyat, amit mi utálunk, vagy vagy nem szeret azt, amit mi szeretünk. Az nem jó. Nem, hát a, dem, az a jó. Nem, szerintem, hát szerintem Én egy az az jó, műmény műmény műmény műmény műmény van. Akarok. Én egy vélemény móvárikot műmény akarok. Azzal nem lehet messzire jutni. Az igaz. Meg hamar kidúran. Na én de, ez, ez egy videojátékos podcast, azt hiszem, még-még. E, beszéljünk videójátékokról, hogy kezdésnek, kezdésnek nekem van egy, egy játék, amit felírtam nem tudom, ezzel te mennyire vagy képben, de most hétvégén volt a, a Worms Rumble-nek egy ilyen nyílt a tesztje, és annyira rákattantunk páran, hogy, hogy valami hihetett, azt én gondoltam volna. Kírtam Discordra egyébként, hogy azért akinek van kedve jöjjön, de így kb. lepkehálóval kell fogni az embereket, és néztem egyébként, streameltem is, és néztem twitch hogy ez a játék globálisan annyira, annyira így radar alatt van, hogy így senkit nem érdekel KB. Hát azért, mert bejelentették, hogy valami Royale-os borzalom lesz, és aztán mindenki már lehorta az elején. És már akkor látszott... Nem, hát nem igen, de, igen, de hogy nem borzalom meg, hogy ebbe a környezetbe abszolút ez illik is. Tehát már az előzetesek jó, alapján jön. lehetett látni, hogy ez, ez így nagyon megfér egymás mellett a kukacok és a Betlő Igen, és én, én amit mondjuk. tehát Ami előzetesből lejött meg a trailerből, ami van a játékhoz, abból. Én úgy voltam vele, hogy hát jó van, kipróbáljuk, tudod. A béta alatt játszok vele annyit, hogy megvenni ma ne kelljen. Ján, és, ja, és kérdőd, kérdőd, akkor kész. Nekem ne így erre jó a béta, hogy vagy megtetszik valami, vagy annyit játszok vele, hogy így megunom és már nem fog érdekelni. Én azért hát, nem ez szeretek ez bétázni, az... amúgy. <gül> Miért? Hát, figyel, nem kell megvenni a játékot. Hát, van és előtt megunom. Hát az... rú, hogy... hát legjobb, legjobb, így ilyen volt. Viszont annyira rákadtunk, hogy ez ilyen kötelezővétel lesz szerintem. Mert maga a játék egyébként úgy néz ki hogy hát a pálya csak egy volt benne, egyelőre, és ezzel uh -huh. lehetett kétféle játékmódot játszani. Az egyik a deathmatch, ami úgy van kitalálva, az egy kész tehát ott így beélesz, és azon a szétlőnek, de arra jó, hogy így az alapokat begyakorolt, hogy ugrász, lősz, ilyenek, uh -huh. meg fegyvert cserélsz, meg hasonlók, meg... Becser, Ez a ilyen a be bemelegítésnek akkor tökéletes. Uh -huh. Hát így megtanult, hogy, hogy működik mégis a játék. Na most a... A battle mód az úgy néz ki, hogy van benne kétféle, van egy szólós, meg egy ilyen háromfős izé, csapatos mód, és úgy is lehet egyébként partiba állni, hogy ha már ketten összeálltok, akkor már nem tudtok más csinálni, csak ebben a háromfős módban játszani, tehát hogy deathmatch nem is tudtok. Mm -hmm. És egyébként ez a Worms ennek a Worms játéknak az a nagy hátránya, hogy semmilyen couch co nincs benne, hogy leültök a kanapé elé, és akkor játszatok, mint amúgy az elő, előző örömszekkel ezt igen, csinál, igen. lehetett csinálni. Vagy, vagy semmilyen custom game, hogy akkor havarokkal összeálltok, nem tudom, ilyen, nem tudom, négyen, öten, tizen, és akkor így levitek levitek egymást, pedig ez is nagyon jól állna a játék. Tehát hát jó, jó egy de, hát ezt, de ezt ugye direkt másra is helyezték ki? Tehát, hogy itt az igen, egész igen, gameplay igen. az teljesen más, gondolom én. Hát itt uh, körülbelül, a, ahogy a Battle játékok működnek, úgy működik ez is. Az elején úgy indul a kör, jön egy loading screen, ami, hát, amikor én elkezdtem bele játszani, akkor elég sokáig tartott, mert gondolom kevesen játszottak. Mm -hmm. Aztán a végén már, amikor hárman toltuk, akkor már tényleg többen, többen játszottak. Nem tudom, a statisztikákat nem tudok mondani, mert nézegettem, de a, a, Steam, tehát a Steam meg semmi nem treckelte, hogy éppen mennyi játszanak ezzel a bétával, Úgyhogy nem, nem tudtam megnézni. Viszont már sokkal gyorsabban talált meccset. Na most a loading screen után, a screen után bejön a pálya, és itt a szpónolás úgy működik, hogy vannak ilyen területek, amiket ki tudsz választani, és akkor azon a területen fog életni a csapat. Ezt úgy oldották meg, hogy minden területen be van állítva, hogy oda hány csapat mehet. Tehát nincs az, hogy egy csomorodat nyomják, és akkor ilyen <gül> végig, hanem mit tudom, én a tetőre például két csapat élethet, ha oda két csapat, akkor a harmadik már nem tudod kattintani. Tehát így, uh -huh. így oldották meg ezt a Mondjuk ez jó, mert akkor legalább nincs annyira tubul hanem ha fejlesztők lövik uh -huh. tényleg, hogy mennyi helyen mennyi az az ember, aki még elmegy úgy, hogy nem zavarják egymást nagyon. És alapból minden kukat egy ilyen normál fegyverrel indul, ami vagy egy shotgun, vagy valami automata fegyver, vagy van még egy ilyen pucsogatós pisztoly, ami nem túl erős, de hogy nem fegyver nélkül érkezel. Viszont ilyen ládákból tudsz szerezni cuccokat, milyen különböző típusú ládák vannak. A pirosba általában valami nagyon durva cucc van és a fegyverek azok nagyjából ismerősek lehetnek a Wormsből. Nyilván csak pár fegyver van, tehát bozuka az benne van, akkor van valami nagyon durva rakéta, ami ilyen lősz vele, és ilyen kis rakétákat lő ki, és gyakorlatilag felrobban a fél képernyő. <gül> tehát olyan robbanás effektek vannak benne, hogy beszarsz. <gül> és azzal a fegyverrel, tehát egy ilyen, ha neked jön három kukac, és közben elfelé ugrálsz, és nyomogatod feléjük ezeket a rakétákat, mint az őrült, akkor nagyjából ledarálsz egy egész csapatot. Tehát az, az szerintem egy kicsit erős lett ez a fegyver. És akkor emellett van még ilyen báránylövő, puska. Ja, akkor a szokásos ilyen elmebeteg fasságok, amik a őrmsz mellett így megvannak. Meg a holy grenade, és ja, azon az effektel tudod, ez a hálója. Ah, Húrvajon, annyira, azt jön, annyira jön a hangulat, tehát és, és annyira passzol ebbe az egészbe. Steam fórumon olvasgattam a hozzászólásokat, és hát egy persze elindult a héter hullám, hogy, hogy ez, a Worms Armageddon nyilván sokkal jobb volt. <gül> tehát ez valahogy minden Worms játéknál előkerül. A Worms VMD-nél is, ami szerintem egy kurva jó játék lett. Ugye az is egy körökre osztott klasszikus oldalnézetes Worms. Tök jó effektekkel, meg minden ilyen rajzfilmes vizével, tehát nem ilyen 3D-s grafikával, hanem ilyen fél 3D-s. Tehát, hogy így uh -huh. oldalnézetes, rajzfilmes, de a robbanás effektek azok, meg néhány ilyen dolog az, az ilyen 3 Szóval az egy tökéletes Worms játék a mai napig, mert az nem is olyan rég jött ki, hogy azzal játszanak, és amikor kijön az a játék, ami látszik, hogy nem azt, nem azt akarja, hogy ez egy körökre osztott valami legyen, akkor elkezdenek sírni a fórumokon, hogy ez miért nem egy körökre osztott Worms. <gül> és így persze, akinek van Némi ezt az egyből írta a kommentekbe, hogy ott a Worms VMD játszál azzal, az tökéletes játék még legalább 10 évig. <gül> Tehát, <hogy> az... <gül> De ez ugye egy másik. Ez egy valós idejű, bugrálós és meg kell mondjam, hogy rovat jól működik. Tehát jó, tehát én kontrollerrel kezdtem eljátszani. Az ilyen hogy kicsit mindig bajba vagyok, hogy így mivel játszok, egérbillentyűzet, vagy kontroller. Na most igazából itt kinek mi jön be? Mert van, aki a csapatból egérbillentyűzettel játszott, nekem a kontroller jobb abban a szempontból, hogy itt ugye úgy kell célozni, hogy ugye egérrel célzol, ugye mozgatod az egér kurzort, uh -huh. és akkor az amerre mész arra lő, nem kell pontosan rávinni a célpontra, elég mögé is, és akkor arra, abba az irányba lő. Mert van olyan játék ebben a kategóriában, nem is értettem, hogy gondolták, hogy egész billentyűzettel irányítod, és a kurzot rá kell vinni a karakterre pontosan, hogy oda lőjön, mert ha mögé viszed, akkor már átlő rajta, vagy nem tudom. Tehát, hogy így, ez az elég nagy hülyeség. Vagy hát ilyen az hülyeség. Fura... Na, most ebben a a szerencsére úgy működik, hogy, hogy mögé is lősz akkor, ezért csak nekem valahogy nem tudom, ez mindig az van, hogy amikor ilyen játékot játszok, akkor így keresem, hogy hol van az egér. Ja, igen, így meg lehet az olyan egész benne, minden, igen. tudod? És nekem ezért jobb a kontroller, nekem az jobban bejött, és azzal is tökéletesen lehet állítani, meg, meg elvileg van benne crossplay, és azt hiszem a beta is úgy volt, hogy uh, PC-sek és playstation, -os, PlayStation játszottak együtt, tehát ott is éppen nyílt beta uh -huh. volt. Xbox-on nem tudom mi a helyzet, hogy a da, mikor fog megjelenni, vagy hogy fog megjelenni a játék, egyedül ez a két platform ami, ami fix, és egyébként december 1-én fog jönni. Steam-en ilyen 15 eurós áron, a Humble bundle ugye él ez a mínusz 20 százalék Humble Choice-szal, uh -huh. úgyhogy csak 12 euró, úgyhogy szerintem nem olyan durva az árazása, és uh, elég szórakoztatónak. néz ki. bár a teljes játékban nem tudom, hogy mi lesz pontosan, ami a bétában nem volt, tehát lehet, hogy lesz több fegyver, több pálya, Elvileg a videóban, a képeken látszik, hogy tehát ott látszik olyan pálya, ami nem az, ami a bétában volt. tehát uh -huh. hogy Lehet, hogy minimum két pálya lesz. Ezt meglátjuk. De maga a játék mellett, meg minden a fegyverek, meg, hát nem tudom, a lesz-e benne. Egyelőre a fejlődési rendszer az úgy nézett ki, hogy gyűjtögetted az XP-t a karaktereddel, és akkor oldhatták ki újabb uh, ilyen skineket, meg hangokat, amik ugye a vörző vannak, ezek a T Több nyelvű worms és Úgy, egy magyar nyelvet úgy meghallgatnék benne. Ugye <gül> az a régebbi egyik régebbi be is volt. Meg ilyen tudsz kioldani, meg bannereket. Meg Tehát akkor semmi olyat, a, amitől mondjuk erősebb leszel, vagy ilyesmi, nem, hanem benne, inkább benne. csak ilyen Fá, külső. Ah, meg a fegyverekre is. A fegyverek külön tudnak szintet lépni, és az is csak annyi, hogy fegyverskint oldasz uh -huh. ki. És akkor ezek, ezek vannak. Tehát nincs... Nincs olyan fejlődési rendszer a játékban, amit valaki erősebb lesz. És egyébként ez a betűre játékban bálta, így szokott lenni. Hogy igen, igen, igen, igen. Azért leszel erősebb, mert ügyesebb vagy a játékba, tudod. És itt hogy oldották meg azt, hogy ha leérkezel egy helyre, hogy van-e fegyvered vagy nincs, illetve hogyha meghalt valaki társad, akkor azt vissza lehet -e hozni? Ja, igen, vissza lehet hozni. Hú, jó is, hogy kérdezed. Ugye, hát, ha szólóban játszol, akkor meg azt annyi, akkor ott nincs. De ha lelőnek játékba, akkor a földre kerülsz, megint van egy csomó életed, és azt, ha mondjuk melletted van az, aki kinyírt, akkor le tudja darálni ugyanúgy. Viszont akkor hát, ez hogyan ledónulsz, mint az összes többi hmm. betorajában. Igen, igen. Hát ott maradsz helybe, tehát kúszni mondjuk nem tudsz. Uh -huh. mint, nem, nem tudom, valami, valami betorajában lehet kúszni. Mindegy ebbe nem lehet. Mindegyikben és... lehet szerintem. Lehet, Amit ezen lehet. kívül akkor, mert a pubg be is lehetett, a, ja, a fortnite ba is működik, meg a mindenhol. Na, hát itt nem tudsz kúszni, hanem egy helyben le vagy feküdve, és akkor újra, tehát ha oda odaúdig egy csapattársad, akkor nyomba tartja az X-et, vagy a B-legy, nem tudom melyik, aztán az e és akkor föléleszt. És akkor ehhez tárcsa kell, tehát tök mindegy, hogy mi van nálad, ami csak oda mész, és nyomal. Oda mész, föléleszt, ha úgy lőnek ki, hogy már a földön vagy, és utána darálnak, utána le a hárpírodat, akkor vége, uh -huh. akkor már csak fektét van. De így nagyjából ennyi. Így működik, a, így működik a dolog. Ha mindenki meghal a csapatból, akkor... Akkor, akkor, az, off. akkor az off. Amit egyébként nagyon hülyén működik, a, a spectate mód, mert ha meghalsz teljesen, akkor nem az van, hogy a csapattársaid dob, ami logikus lenne, hanem bedob valami random emberkére a pályán. Ami azért érdekes, mert így tudsz kb. sugni is a csapatnak, hogy hol vannak. Uh -huh. És egyébként bármikor át tudsz váltani. De hát nyilván én azért igyekeztem, még azért igyekeztük egymást nézni, hogy ez mi a helyzet. Jó, mert ezt szerintem biztos, hogy javítani fogják majd, de lehet, mire, mire megint a játék. Mert ez így elmond elég nagy hülyeség. Hát nem biztos, a részében is így van. A Fall hogyha többen játszatok együtt, akkor ott hát is jó, az jó, van, de a az... valaki, akkor átvált valami random fószerre, és akkor meg kell keresni kb. egymást. Tehát, hát olyan, igen, de ott, de ott mondjuk annyira nem tudsz infózni. Tehát, hogy a forgásban hát az, hogy igen, most, hogy itt egy csávó ma mindjárt bent van, tehát, hogy ezzel, ezzel úgy nem vagy előrébb. De, hogyha azt mondják, hogy a doboz mögött ott kucsol, akkor azért az kicsit könnyebb lesz akkor a társaidnak. Hát, ja. De mondjuk itt nincs for, tehát, hogy itt lehet látni mindent kb. A a képernyőd elér, nyilván. Tehát az a, az a korlátja. Ja, igen, az, igen. Az vágja le. Úgyhogy kvázi lehetne látni az egész pályát, nyilván nem. De mondjuk, Jó, mondjuk, lehet, hát, hogy az elmegy egy ilyen arcade hülyéskedésbe, mert mm. most ez annyira nincsen komolyan véve, szóval. Itt, Há, itt... nem, olyan, nem olyan egyszerű amúgy játszani, mert euh, tudsz benne használni fegyvereket, tudsz felvenni ilyen, hát gadgetet, kvázi ninja rópasz benne van, meg a meg egy rakéta, mi ez, jetpack. Tehát mm -hmm. ezzel a kettővel így tudsz röpködni, meg ugrálni össze-vissza, és közben tudsz lőni, meg hasonlók, meg gránátot dobni, tehát így Mondjuk ugye elég összetett játék, <gül> azért így ö, technikailag. Úgy az ügyesnek kell lenni, hogy kötéllen fölmászol, lenged ez el, közben dobsz egy gránatot, és lősz, mint a hülye. <gül> Tehát azért eléggé. Mondjuk, úgy, úgyhogy ki kell használni a kontrolleren kb. az összes gombot. Ez elég skilles. Az alapbeállítás ezt nekem nem is jött be. Nem is tudom, hogy van-e normális alappállítás. Lehet váltani több ilyen előre beállított gomb kombinációból. De hogy nekem át kellett állítani, mert nem tudtál egyszerre ugrani, célozni, meg ezt a gadgetet is használni. És az alapbeállításon a kontroller, ugye a Xbox boss használok, ott az A volt az ugrás. Most ha az A-val ugrasz, akkor közben ugye a hüvelykujjaddal nyomod ezt a gombot. A hüvelykujjaddal tudsz viszont célozni és ezzel a köcökkel. És az már úgy nem, ugrás közben nem tudtál lőni. Ami eléggé szívás, mert a legtöbb Király az úgy született, hogy valaki átugorsz, és közben meg célzor rá és lősz. <gül> Tehát egy ilyen, ilyen jó kis mozdulatokat lehet csinálni. csinálni. Ja, meg lehet falon mászni. Van egy ilyen stamina, ami arra szolgál, hogy ne tudja végtelenségig gurulni, pedig itt a futás helyett gurulás van. Amúgy csak ilyen csoszogva mennek ugye a kukacok, és úgy oldatták meg a gyors mozgás, hogy gurul. Meg a falon mászást is, hogy ez, ez, ez, ez a sztaminából megy le. Ja, uh -huh. falon tudsz mászni, de nem a végtelenségig, mert lefogy a lefogy a stamina, akkor el, Meg el. Fall damage az nincs a játékban, viszont ha leesel, akkor egy kicsit elterülsz, és így besztanolódik a karaktered kvázi. Viszont ezt úgy vettem észre, hogy most nem tudom, mi ez bug vagy feature, de ki lehet ezt ügyeskedni azzal, hogyha ha és közben a megfelelő pillanatban megnyomod az ugrást. Mert akkor így kvázi nem stanolódsz le, és akkor ezt jelzés a játék valami hang effektel, meg ott így ugrasz egyet egyből. Szóval hogy lehet, lehet itt is skillesen múvolni. ez de hangzott. lényeg az, hogy ha begyakorolsz dolgokat, akkor, akkor itt is kvázi jobb játékos leszel. A végére már kb. az volt, hogy, hogy egymás után nyertük a meccseket. És így néztük is ki a, a kis listát, mert ott mutatja az elején, hogy milyen kis kukacok vannak. Ugye a 15-ös szintre volt a, a B-tele korlátozva, úgyhogy uh -huh. egy-kett. 3 4 5 mentek fel. Mi magunkat virítottunk egy 15-ös szintünkkel, mint azért. <gül> Life lesz kockák. Nagyon rákadtatunk, hogy... Már nem. előre látom, hogy ez, ez a játék ez akkor lesz rohadt jó, meg akkor fog neked nagyon tetszeni, hogy még Betlöpesz is lesz benne. Ön ja, is mond, remélem nem. nem 10% hogy, hogy lesz benne, ez már most meg is. Más félek egyébként én is. 100 hogy lesz benne. A mikor tranzaxció sem biztos, hogy lesz, de hát hülyék lennének ki, hogy mi folyak vagyom játék annyira nem drága. Biztos, én... hogy lesz benne olyan, hogy fizetős betlüpesz rész. Hát í így, így hogy mondjuk félek. most. Most mondhat, hogy 10 valahány oh. euró simán lehet, hogyha megjelenik, Aha. akkor Aha. lesz mondjuk 20, és akkor abba belefér akármi. Nem, ez ennyi lesz megjelenéskor. Jó, ez ennyi lesz megjelenéskor, és jelentem a beta ja, ja. után, hogy, hogy megfeleljen mi az ára, hogyha megjelenik. Nem, nem, nem. nem. Úgy tudom, nem. Korábban szóltam. És mit akartam mondani? Hogy valamitől félsz. Ja, igen, hogy nem ez túl népszerű. És akkor ezért fog a játék így bedőlni. Mert ugye egy battle játéknak az az alap, hogy népszerűnek kell lennie. Jó, mondjuk itt ilyen 30 fős lobbik vannak, de hát ha... Ha nem játszanak vele túl sokan, ezek a 30 fős lobbik is nehezen fognak megtelni. Ugye. És ilyen, hogy botok, meg hasonló nincs a játékban, hogy esetleg azokkal kitöltené. Szóval, szóval nem tudom. Én tényleg azt nem mondtam, hogy itt is szűkül egyébként a pálya, ugyanúgy, mint az összes betűrajába, De itt az van, hogy területek gázosodnak el. És akkor így szűkíti egyre jobban a a területet. Míg a végén aztán az utolsó terület is teljesen elgázosodik, és hát ott amelyik csapat tovább életben marad, az nyer. Ssimán csinálhatnának olyan pályát, hogy jönne föl a víz, mint régen. Ha sűrű És el a sziget. Az mekkora király, az jó lenne. És akkor fölfelé kéne mászni, és a végén. Ha, igen, igen. És akkor lenne még egy vagy két csúcs, és akkor úgy lehetne szivatni a másikat, Ú, Hú, ezt szépen megcsinálják, mert ugye ez technikailag nem nehezen megoldható. Én egyébként az elején azt gondoltam, hogy a worms játékokban az alap, hogy a pálya az ilyen random generált. Mondom, ebbe is megoldják úgy, hogy, hogy ilyen random generált pályák lesznek. De nem, mert egyetlen pálya volt, úgyhogy ezt valószínűleg én előre gyártott pályákkal fogják megcsinálni. Rombolás az nincs amúgy, tehát ugye a vörös játékok az is alap, hogy az egész pályát szána szét tud lőni, itt nincs. Ami mondjuk érthető, mert ha kilövik a platformokat az emberek, akkor nem nagyon lehet felugrálni tovább semhova. Úgyhogy ez, ez valamilyen szinten úgy hát úgy, ez pont okay. ugyanaz emlékszem, amikor régen beszéltünk a Titanfall-nál, hogy ott miért nincs rombolhatóság. Uh -huh. És ott is ugye pont ezt mondták a fejlesztők, hogy azért, mert a mozgásnak nem szabad megtörnie, és hogyha egy-két tornyot Aha. vagy falat lebontanak, akkor az már teljesen máshogy működik. Igen, igen. Meg a Titanfall-nál az volt ugye az alap, hogy ott a, a pilóták azért esélyesek a titánok ellen, mert kvázi, mint a macska, az egérbe hogy a zegér bebújik a lyukba, igen, elbújik, igen, és igen. akkor már nem tud utána menni oda a titán. Tehát most képzeld el, hogyha az ember beszelad a házba, a titán meg rárobbantja az egészet, akkor egy kicsit új lenni így a harc. Szóval van, aki behoz egy titánt, és akkor onnantól legyalulja az egész pályát, és onnantól senki másra vincs esélye Ja, úgyhogy uh, itt is el tudnék képzelni mekeket, meg járműveket, hogy a Worms VMD-be ott volt. Hát mondjuk, ha belegondolsz, ezt akárhogyan bővíthetik. Tehát akármilyen ökörséget belerakhatnak, mert minden Igen, belefél a Worm -be. Ja, még egy csomó fegyver, ugye, hogy az őr simán beleférne. Uh -huh. Tehát ilyen holigranét, banánbomba ilyenek vannak, amik keményebbek, meg simagránát. már is van benne, molotov, vagy az nincs. az nincs. Az egy Na, kicsit hát... durva, az, régen, az már. Ez bele épp... Akár, akár. Ja, úgyhogy december kiderül, hogy mi lesz a teljes játék. A tutibe fogunk ugrani a srácokkal. Aztán nyomjuk itt is a battle <laughs> Ja, én tudom ajánlani mindenkinek, úgyhogy legyünk, legyünk minél többen, de tudod, ez a tipikus, tipikus neurotik ráelkesedik egy játékra, ami majd két héten belül meghal. Ezt akartam, hogy egy csődbe megy a francba, a francba van, igen. igen. Szóval így, így nem merem senkinek ajánlani, de... de tényleg nagyon jó kis játék. Aztán nem tudom, valahogy közösséget kell körépíteni, hogy azok a 30 fős lobbik mindig meg tudjanak telni. Meglátjuk, mi lesz belőle. Na viszont a Women's Ramp-ről ennyi, és hát nézzünk egy másik játékot, amiről te fogsz mesélni. Így van a legújabb Dörtről, a Codemasters féle agymenésről, ami amúgy köbő. Én mi mindig is úgy emlékeztem a Dört ami amilyen keresi az útját folyamatosan, és amúgy a, a fejlesztőkön is látszott ez, hogy néha fogalmuk sincs, hogy mi az Isten csináljanak. Tehát, hogy megcsinálták a Dört első részét, ami ugye a Colin McCreer jött ki, és az még egy ilyen szimulátoros, Ilyen versengés volt, ilyen különböző terepeken, de ott már voltak ugye versenyek, nem csak rally, de azért még rally is volt benne dögivel. És akkor jött a Dirt 2, amit sokan, és amúgy én is a legjobb résznek tartok a sorozatban. A, az egésznek a fesztivál hangulata, meg oké, okay, hogy nem olyan, mint a Forza Horizon, mert nem nyitott világú, de mégis a versenyeket valahogy feladta meg. Az a soundtrack, ami, ami ott volt, hát az, szerintem az egy, egyik legjobb, amit a játék valahova gyártottak. Tehát ilyen Tonyho Pro Skater, meg ilyenek tudnak felnőni mellé. Nagyon jó volt azokat a zenéket hallgatni. És akkor ugye jött a Dört 3, ami ugyanaz volt, mint, jóforma, mint a Dört 2, csak behozta ezt a gimkanás, ilyen trükközős dolgot, ami sokaknak nem mm -hmm. tetszett, megmondom őszintén, én elboltam vele, de azért volt egy-két kihívás időre, amit azért rüheltem, maradjunk annyiban, de meg lehetett. De mondjuk oldani. ez egy gimkanás dolog, ez mi soro, ez ilyen trükköket kell csinálni egy viszonylag zárt e, ilyen, pályán, Egy ilyen zárt zárt igen, ilyen freestyle. Így van, és akkor vannak különböző helyek, ahol driftelhetsz, meg átmehetsz, áttugorhatsz ilyen égő karikákon, meg ugratók vannak, meg. Még meg ilyen táblák vannak, amiket el kell ütni, ah, okay, Igen, el kell sport, igen. És, és akkor így gyűjtöd folyamatosan a pontot, ugye jön fel a szorzót, minél több trükköt csinálsz, azonban, hogy, vagy ö, bizonyos időn belül annál több pontot kapsz, és akkor a végén ez alapján rangsorolnak. Ami amúgy szerintem jó pofa, tehát ilyen tök jó ötlet, mert ha már ezzel mondtam a tonihot, én valami ezt éreztem, mintha Tony hozné csak autókkal. Uh -huh. ami amúgy kicsit így belegondolva rohadt furcsa, de működött, tehát hogy én nekem tetszett. És akkor ugye ezután jött a dörcs ami egy derb is volt, és nagyjából senki nem értette, hogy ez mégis honnan az Istenből jött nekik, mert ez se előtte, se utána, se hol. Tehát, Oké, okay, jó, megcsináltátok, menjünk túl inkább. Ilyen és ez melékág. Ez nagyon mellékág volt, igen. Azért nem is kapott számozást. És akkor ugye bejött a Dört az első része, majd később a második, és akkor éreztük, ugye, hogy ez megint egy ilyen külön spin-off lesz, hogy akkor a rali ezek szerint külön veszik, ami amúgy nem teljesen így volt, mert jött a Dört 4, ami meg, megint ilyen félszimulátoros valamire, tehát leginkább a rali hajazva, és most meg itt a dörtöt, amiben meg minden van, csak rali nincs, és visszamentek a Dört 2-nek, meg a 3-nak a hangulatához, ami amúgy rohadt jól áll neki. Tehát, hogy én a játék az nem jobb, mint a kettő szerintem. A hármat azt nagyjából megközelíti, És amúgy működik, tehát hogy rengeteg minden dinamikus benne. A pályák azok nyilván nem, de amúgy elég sok pálya van különböző helyeken, tehát sivatagba, hófötte hegyeken, meg városokban, mindenhol megfordulunk, és rohadt színes minden. Az uh -huh. nagyon jól néz ki a játék. Jó, nagyon. Tehát azt néztem én is videók alapján, hogy így. Igen. A, a táj, meg a fények, meg minden, meg a eső, meg sár, meg minden, az nagyon gyönyörű benne. Igen. Elképesztően gyönyörű. Az már más kérdés, hogy statikus, mint az állat, meg konkrétan egy ilyen. Egy ilyen széles csőben megyünk, és nem nagyon tudsz lemenni a pályáról, ami rohadt furcsa. Például az ilyen, ilyen kis bálák vannak körberakva, és azok sem mozdulnak meg, hogyha nekik mész, akkor sem. Tehát, hogy ilyen érdekesen oldották meg. Lehetett volna azt, hogy inkább át tudod szabni, de egyszerre visszarak a játék a pályára, vagy akármi, mert így, így olyan, mintha egy ilyen kis távirányítós autóval mennél egy ilyen behatárolt pályán. De mondom, elég sok Én, pálya van. Az autofizikai hogy az autók fizikai viszont elég jól le el lett találva. Ö, hát, Hogyha igen, arcade, mert... ha arcade fizikát keresel, akkor igen, mert, mert itt azt a szimulátort senkinek ne keressen. Tehát, hogyha minden segítséget kikapcsolsz, még akkor is olyan, mintha mint nem is lett ez a dörtlalinak a közelébe sincsen. És ráadásul a törésmodell sincsen komolyan véve, mert oké, okay, az autód néha így törik egy-két dolog, de semmilyen befolyással nincs a vezetési élményre. Tehát nem lesz az, hogy félrehúz a kormány, vagy lassabb lesz el, hanem csak annyi, hogy mondjuk behorpad egy kis de a szélvédő, de ugyanúgy tudsz menni tovább. És a e, pont ezért, ezért az árkét mi volt, amiatt nem is raktak bele kormánytámogatást, ami állítóra majd később jön, de... Én Igen, és nincs benne jelenleg. Benne. Uh -huh. És bejelentették, hogy később jön, tehát én nem értem, hogy miért nem rakták bele. De jó, is el lehet szórakozni vele, de akkor is kicsit furcsa megoldás. És ugye mondtam, hogy minden dinamikus, ez annyira igaz, hogy be lehet állítani az időjárást, hogy miből mi, mi legyen, tehát hogy napfényből mondjuk elindulsz, és akkor ilyen gyönyörű, szép délután napos ö, idő, és akkor mire befutsz a célba, arra meg szakad az eső, meg éjszaka van, de ezt annyira durván fel lehet gyorsítani, hogy konkrétan van olyan, hogy az egyik kanyarba bemész, ott még jön föl a nap, és, és jó idő van, mész 200 méter, befordulsz a másik kanyarra, ott már naplemente, és szakad az eső, hmm. aztán mész megint egy hosszú egyenest, elfordulsz, arra meg már jön a hó. Tehát, hogy azért már kicsit irrealis, és már néha röhelyes. Attól függetlenül, hogy rohadt jól néz ki, tehát ahogy te is mondtad, hogy például éjszaka, amikor szakad az eső, és jön a villámlás, az annyira gyönyörű, hogy, hogy az hihetetlen, ahogy bevilágítja a területet. Úgyhogy megmondom összeidén grafikailag király, zeneileg is, és hála Isten szólnak a versenyek közben is a zenék, ami sokat dob a hangulaton, de ezt tök jól oldották meg, mert a a különböző kihelyezett hangfalakból szól a zene. Tehát ahogy közelérsz, akkor hangosodik, ahogy távolodsz, meghalkul, tehát nem az van, Azt hogy folyamatosan szól. Ez tök jó pofa, igen. Azt nem is értem, hogy korábban miért nem tették bele. És amit még beletettek, na erre mielőtt kitérek a másik jó pofa dologra addig előtte valami, hogy van benne online lehetőség is, de az valami katasztrófa. Tehát, hogy belépsz az onlineba, el tudod dönteni, hogy parti módba akarsz menni, vagy versenyezni, és ennyi elindítod, és várod, hogy keressenek. Uh -huh. Nem tudsz lobbit csinálni. Nem tudod megszabni előre, hogy milyen pályán mész, milyen autóval, hanem majd később utólag, hogyha talál elég ember, de általában nem szokott elég ember találni. És oké, okay, behívhatod magad a mellé, a haverokat összesen négyen lehettek. Tehát akkor is csak megjelölöd azt, hogy most partimód vagy verseny, és vártok a messiásra, uh -huh. És az általában nem szokott eljönni, szóval nem játszanak vele olyan sokan. Egyelőre hát, sem. Még hát, megjelenés, most volt. Ja, hát igen, úgyhogy majd lehet, hogy később felkapják. Amit amúgy. Nem is lepődnék meg, ha felkapnák, ugyanis van benne egy ilyen pályatervezős rész, amivel olyan pályákat lehet létrehozni három különböző módban, tehát lehet versenyezni az idővel, lehet ilyen gimkanás pályákat, ilyen freestyle dolgokat létrehozni. Kicsit olyan, mint a trekmania volt. Az egész grafikai megvalósítás is, és létrehozhatsz pályákat, leteszteled, hogy működik-e, lerakhatod a startot, a célt, különböző checkpointokat, ugratókat össze-vissza, és akkor ugye nyilván van egy bizonyos limit amit lepakolhatsz az adott területre. Tehát nem az van, hogy végtelenségig mindent, hanem van egy százalék mérő, ami folyamatosan növekszik, és, és csak annyit lakhatsz le. Viszont az elég tág lehetőséget ad. Tehát bőven ki lehet élni a fantáziát, hogyha, meg a kreativitást, hogyha valaki erre hogy És a, ha készen van, azt meg föltöltheted internetre, és mások nyomhatják rajta. Ja, meg, meg nyilván az időjárás is tetőd rajta gondolom beállítani, és azért az eléggé király lehet, hogy így Direkt úgy tervezed meg a pályágyi szakaszokat, hogy tudod, hogy akkor naptel előtt az eső is. És... Ne, a pályatervezésben azt nincsen. Tehát, hogy ott, ja, ott fixen napos idő van, és akkor. A... És hát akkor ott nyomhatod. De kihagyod az szerintem, mert az szokásod a... van rajta. Lehet, hogy ezt később beleteszik, meg nem is lepődnék meg, hogyha még bővítenék, mert az az igazság, hogy vannak benne furcsa megoldások, amiket lehet, hogy majd később kijavítanak, legalábbis nagyon remélem. Például az, hogy, hogy állandóan fagy tehát hogy ilyen 30-40 percenként folyamatosan kidob a játék az asztalra, és ez amúgy, ahogy néztem, mindenhol működik, tehát akár milyen gépet van, akár milyen videokártyád, meg bármit csinálsz, az ki fog téged dobni, mert ezt nem nagyon oldatták meg. Akkor a másik fura a fizika, ami, hogyha közel érsz az ellenfelekhez, akkor néha irájuk tapadsz, meg a falnál is, hogyha úgy veszed be a kanyart, hogy kicsúszol és a korlát mellett próbálod bevenni, akkor néha rátapacsa a falra, és így össze-vissza pattogsz, ami elég hülyén néz ki, meg hát idegesítő is, és mivel amúgy nincsen visszatekerési opció, azért, hogyha az utolsó kanyarba gyercseszed a versenyt, akkor kezded előre az egészet, ami kicsit kellemetlen. És a másik furcsa, amit amúgy mondani akartam, ja igen, eszembe jutott, hogy rengeteg autó van a játékban, amik jól is néznek ki, de nem lehet őket tuningolni. Tehát hiába van sok autó egy osztályban, amúgy többféle verseny is van, tehát van ilyen, hogy jégemész van, zárt pályás verseny, van ilyen off csapatás, van olyan, hogy egy ilyen hegy, hegyes pályán kell felmenni valahogyan, többféle út van, és neked kell megtalálni a leggyorsabbat, meg azt, ahol nem burulsz fel, vagy nem zuhansz ki a pályáról, mert ott ki lehet esni, ott nincsen körbekerítve az egész. És Mindegyik kategóriában van egy pár autó, viszont azzal, hogy a tuningot kivették, így nagyjából megveszed a legjobb autót, és onnantól kezdve a többire nem kell pénzt költened. És mivel a versenyekből amúgy is kurva sok pénz jön meg XP, ezért egy idő után nem leszel rákényszerítve, hogy elkösd, és ott ülsz majd a milliókon, mert mi a francnak vegyél meg egy, a, egy bizonyos retro kategóriás autót, hogyha már ott megvetted a legjobbat, és úgyse fogsz a szarral menni, hanem csak a legjobban nyilván. Hát igen. Mondjuk majd jön ide a mikrotranzakció. Épp, épp nézegettem a Steam oldalát a és hogy nézem van, van ilyen egyéves, nem tudom, passzerűség. Igen Én és meg... szerintem később még komolyabb dolgok is fognak jönni, mert Igen. valahogy a, a menübe szaplatva ide-oda, így, így érezni, hogy Jaj, innen hiányzik egy lehetőség, oda lehet, hogy raknak valamit, ó, onnan hiányzik egy lehetőség, oda is biztos. Uh -huh. Meg van egy-kettő kategória, tehát, hogy sok, sok autó van, de van egy-kettő kategória, ahol iszonyatosan kevés autó van a többihez képest, és van egy olyan érzésem, hogy oda tele fogják pakolni DLC kocsikkal a, uh -huh. a, az izét, és valószínűleg, ne legyen igazam, de valószínűleg a DLC kocsik sokkal jobbak lesznek, mint az alapok, amik elérhetőek hát igen. Nézem, a játék alapára az 55. Euró. van, És akkor ehhez még jön hozzá a 35 eurós ilyen Year One Upgrade nevezetű uh -huh. DLC. Még gondolom benne lesz az első éves tartalom. És hát a Year one én arra következtetem. Igen, lesz egy írtó is. És lesz lesz írt, igen. <gül> És egy pár évig nyomotják. És egyébként néztem a dört 4-et, hogy az, én emlékeim szerintem, az is nem rég jelent meg, és néztem, az 2017-es játék, és az már három éve volt, szóval hogy veszünk. Az, Igen, nem volt már olyan közel, szóval ideje volt az ötlet kiadni, és hát, hogy nézem, akkor ebből viszont nyomni fogják a tartalmat folyamatosan. Igen, egyébként tök jó, hogy hosszabb távon támogatják a játékot, hát nyilván ezért hosszabb távon is kérnek pénzt. Így van, így van. De tényleg, hogyha csak mondjuk ilyen autók jönnek, vagy egy-két ilyen kozmetikai skin, vagy akármi, akkor az még annyira nem gázos. És hogy őszinte legyek, nem rossz játék a dört, de hogyha valaki most ezt sokalja ezt az árat, akkor simán bevárhat egy egy leárazást Uhu. vele, mert mert bőven van még mit javítani rajta, és akkor arra talán egy pár hónappal később már a hibák nagy észre kireszik kiszöbölve belőle. Igen, ez, ez tipikusan így szokott lenni, hogy kijön egy játék jó drágán, aztán mire reakciózzák, kb. akkor éri megvenni, mert akkor a kész Igen. is lesz. Tehát a bogokat javítják, meg tesznek még bele annyi plusz tartalmat, hogy azt lehessen mondani, hogy na ezért már egész jó árért. Így van. Én szerintem jól néz ki a játék. Igen, meg, meg én nagyon örülök, hogy visszamentek erre a régi ilyen kicsit ilyen bulisabb hangulatra, mert ez nekem nagyon bejön, úgyhogy ez már a kettő meg a három óta nekem hiányzott a dörtből, mert valahogy azt éreztem mindig, hogy a dört széria az alap, az inkább menjen el ebbe a bulis hülyeségbe, és akkor a rally az meg maradjon meg a komoly rally, mondjuk a dört rallinak. De ugye a dört négynél is. Tehát konkrétan a dört négy az a dört rally soft, amit nem értettem, hogy miért így oldottak meg. Mert hogyha ralit akarnak belerakni, akkor rakjanak bele rali, de akkor mellé nyugodtan tehetnek ilyen ilyen kisizét, ilyen, ilyen versenyeket, meg akármi más ilyen ökörködést. Meg itt amúgy tök jó megoldották, mert ugye régen mindig azt mondták, a régen azért nem teszett sok embernek a dört, nem is a kettő, hanem a három, mert sokszor egymás után jöttek a versenyek, és ha volt egy-két olyan verseny, amit nem szeretett, ilyen gimkanás hülyeség, akkor azt muszáj volt valahogy leszenvedni. Na itt viszont nem mert itt a karrier az úgy van megoldva, hogy több úton haladhatunk és simán kihagyhatjuk azokat a versenyeket, amik, amik nekünk mondjuk annyira nem tetszenek, mert nem szimpatikus az autóosztály, vagy akármi. És akkor később is visszamehetünk azokat megcsinálni. Ja, hát azért van tartalom benne, nem? Így van, így van, van benne. Mondom, ez az online, ami kicsit ilyen fapadosabb, ez a ezt a pályakészítés, leszámítva az online az teljesen az halott nagyjából, de ez, ez mondjuk ez a Pályalétrehozás, meg ez annyival nagyobb plusz, hogy ezért meg mondjuk megéri online is a körködni egy kicsit. Csak ugye az meg nem ugyanolyan online, mint mintha mások ellen versenyzel, mert ott egyedül vagy a pályán is. Oké, okay, van egy leaderboard, ahol mész előre, de hát az mégse ugyanolyan. Ja, hát, most nem mondom azt, hogy ezt idővel valószínűleg meg fogják csinálni, mert azért sok esélyt nem látok rá, hogy az online-t is kikupálják. Ennél. Igen, azt hiszem, hogy az dört hatnál talán jobb lesz, tudod. Igen. Viszont a úgy... Nem tudom, milyen volt az online. Ott, ott csak simán versenyeztél, meg ugye voltak ott is itt ilyen volt, napi, napi meg heti kihívások, ami, ahol plusz pénzt tudtál szerezni, hogyha mondjuk bizonyos pályán bizonyos autóval kellett menni, meg ugye voltak sima versenyek is. Na, itt, itt semmilyen nincs, tehát itt si, nincs se napi, se heti, se havi kihívás. Konkrétan ez a menü rendszer sincs meg, hanem tényleg csak benyomsz az online-ba, és akkor imádkozolj valahogyan összedobjon. Lehet, hogy az még az mi az majd később csinál. Be. Igen, azt, azt lehet, hogy meg később elerakják a lobbikat, mert az nagyon hiányzik a játékból. Így, így, így olyan, mintha valami indi játék játszanál, ahol csak így elindítod, és akkor majd valami lesz. Néztem a Steam Fórumot, elég sokan panaszkodnak a játéktől, tehát a megítélés az vegyes, de főleg, főleg a kormány hiánya miatt, Igen, a kormány támogatás hiánya miatt sírnak, ami ugye mondtad, hogy idővel azért be fog kerülni. Az a fura, hogy az összes dört játékban volt eddig. Tehát, hogy, ja, ő... Ő... Hát, hogy Igen. konkrétan, mostanában, hogyha valami ilyen dolgot beletesztek egy játékba, azt nem beleteszik, hanem benne hagyják, mert az előző verzióból Igen. benne maradt. De nem Csak is értem, hogy miért vették ki. Mert értem, hogy ez nem szimulátor, de hát attól még tehát a nit is tudsz menni kormányjal. Uh -huh. Ja, hát, hát nagyjából minden autós játéknál. Igen. Szóval nem is értem. Jó lehet, majd később beleteszik, és hogy már átköltsek a következő témánkra, valószínűleg mikro is lesznek benne. Ugyanis most jött a podcast felvétel előtt a hír, hogy a, a Take-Two felvásárolta a Codemasters-t, és így a, a Rockstar meg a 2K Games mellé bekerült, vagy be fog kerülni a Codemasters is, ha minden igaz, 2021-ben. Ami azért felvet egy-két lehetséges ilyen megoldást különböző dolgokra, például mondjuk, hogy a, a Rockstar játékokban, például a GTA-ban lehet, hogy jobb lesz az autóvezetés cserébe, a dőr sorozatban több lesz a mikrotranzakció, tehát, hogy valamit valamiért, valahogyan. Én nem hiszem, hogy a két csapat majd így át egymáshoz dolgozni, hogy srácok, jöttünk autót szerelni a GTA-ba. Reméljük. Én, én, én nehezen tovább elképzel, ez csak üzleti szerintem az egész, hogy mostantól, tehát ugyanúgy dolgozik mindenki tovább, csak a pénz most a mi fog folyni. Viszont így lehet, hogy majd egy-két olyan szériát feltámasztanak, amit, amit így elhanyagoltak az utóbbi időszakban. Például mondjuk a, a rockstarnak volt az, az autóversenyes sorozata a Mad Night Club, ami már nem tudom, már mióta nem jelent meg, és kicsit olyas, mint a Need Speed Underground. Most úgyis mindenki azért érnyel, hogy a Need for Speedból jöjjön már egy Underground remastered, úgyhogy lehet, hogy simán lehet megcsinálják ilyen, ilyen. szimulátorosabban a Codemasterszel. Nem tudom, annak nincs a neve, hogy szerintem érdemes legyen föltámasztani. Nem szerintem most nagyot szól. Főleg úgy, hogy amíg itt a Need for Speed szenved, hogy oké, okay, most kijött az új Hot Pursuit, ami állítólag nem lett rossz, de hát könyörgöm, az a játék 2010-ben jelent meg, és akkor se volt rossz. Tehát, hogy ha azt csak kiadják ugyanúgy, az akkor is jó játék. Mert az, hát már az akkor is működött. Elvileg művődött. csak a remaster, tehát hogy ja, játékmenetbeli változás meg a rá, a, még a grafikát se nagyon javították szerintem. Akkor átírják az új konzolokra, hogy működjön ott is azt ja, aztán... igen, aztán <laughs> Jó, mondjuk, ez, ahogy így emlékszem, megnéztem vissza a gameplay eket az a játékban, akkor is soha nem nézett ki. Szóval az az, az egyik legjobb nitforce az utóbbi időszakban. Mondjuk ez elég szomorú, hogy már tíz éves is, az az egyik legjobb nitforce Speed az utóbbi időszakban. Tehát egy belegondolni, ez kicsit szánalmas ránézni az ére. Igen. Ilyen egyébként az autoversenyes játékoknak játékok egy idő után nem jól lehet már újat mutatni, mint a sportjátékoknál talán. Tehát, hogy Igen. a grafika legyen szebb, tehát az nyilván már szép volt, nem hány éve is. benne több autó, több pálya, vagy nagyobb pálya, Pály. vagy jobb törésmodell, vagy, vagy mondjuk kormánytámogatás, ilyenek. Bár nem tudom, ha megnézed a játékokat így visszamenőleg, hogy az éppen aktuális autós játékre mindig azt mondja az ember, hogy az, az jól néz ki, az gyönyörű, az annál nem kell, szebb, nem is lehet ebben csinálni, mm. de ha pár évig játszogatsz más autós játékokkal, amik éppen kijönnek, és ha visszanézel egy régire, az olyan ronda lesz szerintem, Tehát, hogy ez... de észre is veszi az ember, hogy a grafika mennyit fejlődik pár év alatt egy egy játékban. Nagyon durva. És így az emlékeinkben meg megszépülnek ezek a játékok. Hát, hát ez, ez igaz, de jó mondjuk az autós játékok. voltam már. így a, a VV2-be visszamentem kicsit lövöldözni, és így nem értettem, hogy ez, ez mi, mikor lett ilyen ronda? Ez, ez jól nézett. Az, az egy szép játék volt, igen. Igen, egy szép játék, így van. És nem is lett ronda, csak úgy az újkodok annyival jobban néznek ki, hogy azokhoz hasonlítva már a régi az ilyen Miért ilyen ronda ez. <gül> <gül> Jó, az autós játékok szerintem ilyen szempontból valamilyen szinten kivételek, mert hogyha mert ott könnyű nagyot villantani, tehát a Forzát is mindig ezért promozzák a Next gen uh, meg az új konzolokkal, mert ott aztán lehet minden csillog, minden villog, meg ilyesmi, aztán rá lehet közelíteni mindenre. És szerintem azok valahogy jobban tartják a, a külsőségeket, főleg, hogyha nagyon eltalálják egy adott időben. Hát a Forza Horizon 4, az nem tudom pontosan mikor játék, meg, van már pár éves, mire? Három, három éves, azt hiszem, talán. Vagy valami talán három vagy négy, valahogy így ugye keresek hogy pontosan mikor adták azt ki. Azt mondja, hogy release date. Mi van? Ja, ja, ez az, az, ja, az Xbox Series X-es verzió. Ja, akkor le, lehet, hogy két évvel ezelőtt. Ja, Aha, az igen, itt van. 2018. Szeptember 28, akkor hülyeséget mondtam. Tehát akkor két éves. Aha. Ja. Ja. És... Akár ezt meglátom, régi, régi gépen szokott anyu játszani vele, és az a játék gyönyörű. Tehát olyan jól néz ki, uh -huh. azon a 1070-es videókártyán is gyönyörűen fut. Szép nagy tévén, 60 FPS-be. Már de néz ki az játék. És azt nem tudom, hogy jól adották meg, mert ott ugye egy hatalmas nyílt terület van. Igen. És így nincs, nincs loading screen, ahogy mész. Nyilván vannak, tehát van az, amikor jöttek be DLC k és az teljesen új terület jött. Nyilván, ha oda átmész, oda kell töltés. De hát ott is, ott az is egy akkora terület, hogy nem igaz. Igen, és az is rohadt is. Egy, maga egy, egybefüggő területet be lehet autózni végig. És így marha jól néz ki az egész. Fú, most nagyon rám jött az autózhatnék. <gül> <gül> lehet, hogy előpattintam a kormányt, aztán nyilván nem dörtötte. El De ezt, el ezt, egy... ezt akartam egy... mondani. A ne... másrészt ne... is meg a kormány támogatás. Ne a dörtötte elkezd, igen. Azt mondani akartam. <gül> <gül> <gül> Mondjuk arra is kíváncsi leszek, hogy az a felvásárlás ez felint játékosok felé mivel fog járni, hogy milyen játékokat fognak nyomatni, bár mondom, ezek a felvásárlások általában annyiból szoktak állni, hogy mindenki csinálja azt, amit szokott, tehát nem lesz nagyon változtatás, csak a pénzek másról fognak befolyni. Igen, meg hát meg mondjuk lehet, hogy azt el tudom képzelni, hogy beleszólnak a, a pénzügyi rendszerbe, hogy az elég az vagy mondjuk lehet, hogy azt mondják, hogy 5 DLC-t terveztek? Jó, legyen inkább 8, és akkor az 5 DLC-nek a tartalmát osszuk el kevesebbre, vagy nem tudom. Tehát ezt például simán belelátom, hogy ezt, ebbe beleszólhatók egy. Ez lehet Jöték túl, bocsánat. Főleg, amit az NBA-vel csinálnak például, mert azt is ők találták ki, tehát, hogy egy teljes áras játék, amihez tudsz venni még mikrotranszakciót, meg amúgy mindenféle szírszart, és most jön next-gerre, amiért pluszat fizetned és átsevítheted az összes haladást az előzőről, tehát, hogy még azt is kezdheted újra, úgyhogy azért, na, valamihez pofa kell, az, az a tégtunál van. <hállt> Amilyen pénzek itt röpködnek? Ja, hát igen, hát felfogni nem lehet, úgyhogy... Nagyon kemény. Hát most a Codemasters, és ha minden igaz, akkor egy milliárd dollárért vásárolják fel, ami, ami elképesztő. Dúró. És valószínűleg nekik, nem azt mondom, hogy kis pénz, de hogyha most ezt elköltik, és nem jön be, nem halnak bele, valószínűleg. Hm. Tényleg, és múltkor beszéltük a VRC-t, most olvasom ezt, hogy nézem ezt a cikket, ami ezt a felvásárlásról szól, mm -hmm. hogy náluk vannak már a VRC-jogok. Igen. És felvásároltak a projekt Cars jogait is. Tehát Codemasters? Áll, a mastersnél, És most ez mind átkerül a ték túhoz, Tehát így, az ugyan elég sok autós játék mondjuk. van. Tehát így, lassan az lesz, mint a... Hát nem is tudom minél, hogy, hogy ha autós játékot akarsz venni, az masters, így is haz volt, ha megnézted. Vagy a take most már. Így. Igen. Tehát így, vagy így így, is az volt, hogy a masters nagyon sok autós játékot csinált. Hát a Forma csinálják, akkor csinálták ugye a dörtöt, meg akkor most ezek szerint még többet, akkor a kárt is ők fogják nyomni. Hát fura. Fura, fura. Na mindegy, ők tudják. Mert tényleg a VR ok is ugye hozzá kerültek, bár ott még azt hiszem van két-három év, addig még marad a mostani csapatnál és csak utána kerül hozzájuk, tehát, hogy ott még van egy kis türelmi időszak. Kíváncsi vagyok abból, mit hoznak ki. Mondjuk jobban örülök, hogy a, a T2-hoz kerültek, mint mondjuk az Activision Blizzard-hoz. Tehát ott, ott borítékolható lenne a bukás nagyjából pénzügyileg. Ah, nem és már mint számunkra. Tehát, hogyha az activision kerül a Code akkor azt garantálom, hogy hat autóval indul az új dört, és akkor vehez hozzá 56-ot még. Nagyjából. <gül> nem, azért mostanában már az Activision is rájött arra, hogy ilyen, tehát inkább mikrotranszakcióval bombázza az embereket, amiért kapsz ilyen csöcsepecséket, és amúgy meg minden más odadnak. Tehát a kódokban is az van, hogy most már nincsen season pass, hanem ezek a ezek a battle pass-ek mennek, meg csak ilyen skinek vannak. Mert szerintem meglepődnék azon, hogy az amúgy semmire nem jó skinek, azok milyen rohadt sok pénz hoznak egy ilyen mm. játékba. A kód az régebben az volt, hogy kijött a kod és mindig volt hozzá egy season pass, amiben voltak új pályák. És akkor ez volt, hogy a kod meg season pass. Mm. És most már látszik, hogy az Activision sem ebbe gondolkozik, hanem hát jó, egy az volt, egy kod Season Pass és mikrotranszakció. Most már az van, egy kod, mindig jön hozzá új tartalom, amiben pár új pálya meg kis változtatás ez az amaz. Plusz jön hozzá egy csomag új mikrotranszakciós kis skin. Amiatt a kod játékok kezdenek egyre nagyobbra nőni. Szóval nem is tudom, hogy Ó, oh, fog már elférni, ez a sok skin. Azt hiszem, azt mondod, ez az a sok szar. A szar sok szar szkín, igen. Te miatt már, nem is tudom, menni kell a Sluby ssd Bár most megoldották legalább a, a kodnál azt, ugye a Modern Warfare-nél, hogy most már lehet úgy telepíteni a játékot, hogy külön, külön részeit. Tehát ja, nem hát akarok a, a kopal, meg a kampányjal, akkor nem kell, hogy ott fönt terpeszkedjen a vigyódó, hanem akkor azt mondod, hogy te föltölepíted mondjuk a multit, meg a horzont, és akkor azzal akarsz játszani, és akkor az lesz fönt. Ez egy ilyen must-have feature volt, mert tényleg hát rájöttek, hogy valahol el kell férni annak a sok skinnek, és nyilván a kampányon nem játszik az ember állandóan. Ja, igen, hát ezt egyszer kipörgeted, megcsinálod mondjuk mm. még az achievement talán esetleg, és akkor utána meghagyod. Ja. ja úgyhogy, hát ez ilyen, meglátjuk, hogy hány egy mikrotranszakció lesz benne, meg ilyenek. És egyébként szóba került a forza, én néha szokta, bele szoktam nézni, hogy ott is mit mennek, hát folyamatosan ott is van benne új tartalom, meg ilyen, nem tudom, milyen időszakos események, és akkor tudod farmolni a kihívásokat, meg a pontot, meg amit mit tudom én mit, szóval az, az a mai napig nagyon pörög. Igen, Rá, de ott is vannak ilyen időlegesen elérhető autók, hogy meg kell csinálni, hmm. nem tudom hány kihívást hozzá hogy milyen versenyeket kell nyerni, meg ilyesmi, és akkor utána akkor megkaphatod azt az autót. Úgyhogy úgy, ott, ott is, ott is kijöttek erre a season alapú cuccra. És, és megy nekik rendesen, tehát hogy a mai napi róla a játszanak vele, amit amúgy nem is csinálok, mert nem rossz játék. <hállt> és az a marha vicces, hogy most az újonnan megjelenő Xbox uh, Series X-et, Uh, sikerült, sikerült, sikerült át találom a nevét ez, első. Meg, meg ez igazi nyelvtörű, nem? <gül> Aha, igen. Szóval az Xbox Series X-et most forzákkal demozzák kávé mindenhol. A játék miről hat jól néz ki. És persze nem nagyon jön hozzá új játék, ami nyitó cím lenne, és lehet vele villogni. Ugye a Halo sem igen. mostanában fog megérkezni. Hát meg a... Ja, igen, hát igen. Is, igen, igen. is tudom, mi lesz nyitó cím egyáltalán. Meg a Halo az még kijön erre a generációra is, szóval ott annyira el se lehet rugaszkodni. Én, én az... X-en -X jobban fog kinézni, vagyis Series X-en? -X, hát, x nek <gül> Hát nem, nem, nem tudom, hogy ott mit fognak csinálni. De az az igazság, hogy a Playstation-nél sem sokkal jobb a helyzet. Tehát, hogy most ugye van a embernek egy ilyen felhizlalt, uh -huh. kicsit kibővített DLC-szerűsége, meg lesz az új Demon's uh -huh. Souls, ő mondjuk arra kíváncsi leszek, vagy hát nem új Demon's Souls, de a remake-elt Demon's Souls, arra kíváncsi leszek, hogy az, hogy fog kinézni. Meg... Még ugye lesz a Ratchet Clank, meg talán a Sackboy, az ami a Little Big planet ugra-bugra, és nagyjából ennyi? Igen uh -huh. yeah, yeah. igen. ott se sokkal, sokkal jobb a helyzet ilyen téren. Nem, nem. Nem tudom, most valamiért ez a generációváltás, ez, ez olyan nekem ez, mint nem is lenne. Vagy most itt közben nézek már ilyen gameplay-t, hogy már új generációs konzolon van, meg a régi, és emlékszem, amikor Xbox 360-ról, meg PS3-ról mentünk, PS4-re és Xbox One-ra, akkor jó, nyilván az E3 miatt is ugye mindent ott lepleztek le, akkor később mutogatták, és akkor hirtelen tudtam, hogy melyik nap jelenik meg az új konzol. Most meg azt sem tudom, meg ráadásul fele magyar embernek nem is lesz konzola, mert nem lehet rendelni. <gül> Úgyhogy <gül> én, ez most ilyen tök fura lesz, úgyhogy öcsém is akart venni PS5-öt, és hát túl nem fog. Mert nincs. Tehát, vagy ennyi. Nem tudom mit csinálni. Dúrva. Ez egy kicsit durva, igen. Hát figyelj, mi mindig vehet Oculus Quest 2-t? Aztán azt megszállítom. szállítanak. De azon nem lehet forozni. Hát figyelj, valamit valamiért. Viszont vannak teljesen más ott kaszabolt pont ezért nem értem, mert, mert itt ez a generációváltás olyan semmilyen, pont ezért simán megcsinálták volna, hogy átolják jövő tavaszra. É, hát igen. Mert nagyjából akkor lesz már mindenkinek, vagy akkor lesz annyi konzol, hogy nagyjából mindenkihez jut, és arra már lesz ö, nyitó cím is sokkal jobb, sokkal több, ugye? Főleg így a, a cyberpunkot is nem így, nem így egyik csapat se. Hát valószínű. Ez a koronavírus tettben nagyon mindenkinek, mert valószínűleg az van, hogy ugye hardware már legyártani a dolgokat, az nem annyira, tehát a gépek megcsinálják a gyártósor hmm. mondjuk azt, tehát ott viszonylag kevés ember van, annyira nem érinti a vírus, viszont a, a fejlesztés meg valahol, min, valahogy mindenhol visszafogta ez az egész, Igen. pedig már azt is lehetne egyébként home office jól jó csinálni, mert most nem mindegy, hogy egy nagy irodába ültök 40-en egy gép előtt, vagy egyenként otthon 40-en a gép előtt, tehát hogy így nem tudom, én dolgoztam itthonról home office be és teljesen jól meg, meg volt a rendszer. Tehát így naponta írtam egy kvázi jelentést a főnöknek, hogy mivel vagyok kész, ezé, mi lett megcsinálva aznap, és akkor tehát ezt, ezt lehet csinálni, hogyha az emberek így rendesen ráállnak. Erre az egészre. De most megnézed, ugye a cyberpunk is hát rengeteget dolgoznak. Igen. És hát azt sem lesz. Hát, jó, elvileg már idén decemberben meg fog jelenni. Szerintem nem. December 10 talán. De hát még azt is meglátjuk. Hát meg kell nem, jelenniük, valami, mert igen, igazából most elvileg az a mondás, hogy az új konzolok miatt ekkora a szopás, ja nem, bocs, az új konzolok miatt nem, a régiekre való optimalizálás miatt, de hát azt nem csinálhatják meg, hogy kiadzák az újakra a régiekre, meg nem. Ott szerintem így egy csomóan ragadnának kapátkaszát is. Igen. Szóval, ja, hát nehéz helyzetben voltak, az, az biztos most. Csak így mondjuk nem értem, hogy elég is tudták, hogy azokra meg kell jelenniük, akkor így miért olyan, mint, olyanok, mint, mint a rossz diák, aki egész nem tanul semmire, és akkor az utóta van <gül> baszki, még ott van a tételek fele, amit a bensze <gül> olvastam. <gül> Úgyhogy nem tudom, kicsit érdekes. Még így én a játékfejlesztésben annyira nem vagyok otthon, de én úgy, ezt úgy képzelném el, hogy az új konzolok nagyjából ugyanolyanok, mint a régiek, csak nagyobb bennük a kapacitás a dolgokra. Nyilván most a ilyen technológiai váltás nyilván van, hogy ugye gyorsabb SSD-ről betölti, és ezért kvázi már majdnem, hogy a memóriát kiváltja az, hogy az SSD-ről úgy tölt be, hogy játék közben és nem veszed észre. Tehát hogy kap a, kapnak a fejlesztők egy ilyen, mondjuk úgy, újabb készletet arra, hogy gyorsabban hogy oldjanak meg dolgokat, de hát szerintem ez, ez annyira nem érintheti ezt, ezt a régebbi játékot és ezen belül meg csak annyi lehet a változás, hogy hát kevesebb kraft jut a régebbi gépekre. Tehát ha jól skálláztató egy játék, már PC-re kijön, de úgy képzelem el, hogy a, a, a PC az meg van csinálva, és akkor ott van egy ilyen, tudod, egy ilyen low, medium, high beállítás, és akkor mondjuk a mondjuk a low-t beállítják, hogy na ez az Xbox van szint, vagy Xbox van X szint, és akkor a, nem tudom, a, a medium az a az a legújabb konzol, és hajj, megmarad a PC-nek. A megmarad a PC, igen. <gül> vagy nem tudom, én vagy így kérzelném el, hogy ezt, ezt így beskálázva meg lehet csinálni. Milyen probléma lehet az, amit még hónapokig kell fejleszteni, jó, mondjuk olyan szempontból, veszelak, olyan szempontból elhiszem, hogy nem sima az egész, mert ugye lenyilatkozták, hogy pont azért csúsztatták, mert hét különböző gépre kell valahogy optimalizálni az egészet, ami, a, ami amúgy tényleg durva. Tehát, ha belegondolsz, ez Há, már igen, kicsit túlvállalták igen, magukat. Lehet jobb lett volna, ha csak kiadják PC-re, meg mondjuk esetleg az új konzolokra, vagy a régire, a jelen generáció és akkor majd apránként rakják az újra, vagy a. Nem, nem tudom, most az a baj, hogy túl sokat akartak egyszerre. Hát... Az újra, hát az a baj, hogy az újra nem nem spórolhat meg. Tehát arra ki kell jönni. Mert ott most annyira kevés cím van, ami kifejezetten arra jött ki, hogy ott lehet a legnagyobbat szakítani szerintem. Hát jó, de ez annak idején tehát... a GTA-nál okozott problémát. Tehát a GTA őt kijött a régire, és akkor utána meg sokkal később kijött az újra, és aztán meg sokkal később kijött PC-re, és konkrétan veszik még most is, mint a cukrot. <gül> Jaj, de is mondom, ez tök vicces, hogy most láttam egy ilyen <gül> Facebookon egy ilyen képet, hogy a játéktrilógiák régen, és akkor tudod, GTA, nem tudom, három Vice City, San Andreas, uh -huh. és akkor GTA trilógia most. GTA 5 az egyik konzolra, GTA a következőre, és GTA az utáni. Hát, hogy... Mert hogy most 360-ra, Xbox vanra, Xbox Series X-re, Xbox One X-re, tehát hogy az mindre lett egy GTA-nk. És így kell bejönni, most, most ez így néz ki. Hogy mindenre is van GTA. 5. Szem szerint. Na, akkor ja, szerintem mehetünk hon, tovább. Honnan hon, hon, is, hogy rottunk <gül> ilyen kúról összire, hogy már? Nem, már Ja, el, Igen, hát, vagy a, vagy? A, hogy a téktuk felvásároltak oda. Ezt nagyjából innen indultunk, igen. Igen, és van még egy játék, amit te írtál fel aztán. Így van, de erről csak így gyorsan. Beszélek a legújabb jakuzari játékról, a Like a Dragonról, ami amúgy, tehát az előbeszélgetésben ma azon röhögtünk, hogy a mostani Humble monthly ben van egy jakuza játék, a jakuza kivami kettő, és hogy a meg megvan a jakuza kivami egy, meg a jakuza kivami zéro, meg emellett még van egy csomó jakuza játék, meg másféle, most a és... a kettő meg van. igen. Igen, úgyhogy itt, itt nagyon össze-vissza van az egész, ráadásul közben remasterelték is őket, meg valamelyik csak PS-re jött ki, aztán kijött PC-re összevissza. Úgyhogy szerintem ezt a kiadó én, is elmutatjuk, már érezte. Elmutatjuk azt, elmutatjuk azt, hogy én papíron egy kurva egy jakuza rajongó vagyok, mert egy sem játszottam soha, mert mind bandulból van meg. <há> Úgyhogy azt sem lehet, hogy rá kell néznem, hogy egyébként az milyen játék. Ne, amúgy nem rossz játék, csak nekem nagyon fura, mindig nagyon fura volt egy olyan sandbox játék egy ilyen városban, ahol nem lehet autóval menni. Nekem ez ilyen tök fura is. És ként mész, és közben futsz mindenhova, mint valami csicska. Tehát, hogy Nekem ez olyan érdekes volt, de mondjuk eleve a gyakor. de a mafia vagy főnek vagy, de amúgy gyalognész mindenhol. Ahogy gyalognész igen, mert óvod a környezetet, meg amúgy is fitnesz. Hát 2020 amúgy... maffiózol. <gül> Így, Így van, vegán, lehet, hogy vegán is közben. Hát lehet. Na, és nekem mindig fura volt ez a, az egész Yakuza játék, Ilyen régebben ilyen japán putválnak mondtam, mindig őket, de aztán elkezdtem egy-két japán játéka játszani, és már megváltoztatok vényleg. Most nem tudom, mit mondasz. De most már pozitívan mondom a japán putván, tehát hogy. Már vannak ilyen trending, meg, meg már játszottam olyan játékokkal, amik sokaknak megfeküdni a gyomrát, de jakuzda az nekem mindig távol a szívemtől, hogy őszinte legyek. Mindig ki akartam próbálni, csak így messziről csodáltam, hogy, hogy tehát miért van egy játékból, bemész, és japán autózt karaokizni, miközben nyomogatod a gombokat. Tehát hogy ennek semmi értelme, de közben meg mégis működik. Tehát, hogy meg, meg nem tudom, lányok bugyját gyűjtött, hogy elvidőket őket randira. Tehát, hogy mekkora hülyeség hát nyilván japán, ugye. Nem, nem rasszista, ez nem rasszistaként gondoltam. Bár mondjuk úgy hangzott, vissza visszagondolva, de mindegy, nem ez a lényeg. <gül> ja, már akkor, ki ebből már nem, úgyhogy ezt hagyom is, igen. Nem úgyhogy is, közben kért az új Akuza játék, a Like a Dragon Al címmel, ami érezi lehetett a kiadón is, hogy szerintem már ők se tudják, hogy honnan indult a széria, hová tart, melyik rész, miután lehet, hogy tényleg, hogyha fejlesztőket megkérdezed, álmúból felkeltve, nem tudnák sorrendben elmondani az összeset, mert kurvasok van és összevissza. Úgyhogy fogták az egészet, és kicserélték a főszereplőt egy teljesen új főszereplőre, akkor a, a terület a helyszín az is de cserélve, és oké, okay, leszünk a régi helyszínen is, meg visszajönnek régi szereplők, meg a, főszere, a régi főszereplővel is találkozhatsz, de teljesen más a story más irányt vesz, más honnan indul. És az a fura nekem, hogy a gameplay is kicsit más, és pont ezért lehet érdekes a veteránoknak, meg az újoncoknak is, de pont ez el is. Hát nem tudom, elriaszthatja őket, mert ilyen JRPG is lett. Ugye eddig olyan volt a Yakuza játék, hogy mentél, és aztán ütöttél, vertél mindenkit nagyjából, ilyen kicsit, már majdnem ilyen Mortal Kombat vagy God of War szerű valami volt. Jöttek az ellenfelek, és ütötted, verged őket az <síns> utcát. Gameplay-t belőle. Na, Na van, van hülyeség mi? Egy táskával nekiront egy csávónak, de hogy így a... <síns> Ja, igen, igen, hát az a titkárnő vasz. Mi az isten? Na és itt erre a játékra meg kitalálták azt, hogy legyen egy ilyen jrpg-szerű körökre osztott valami, hogy futkozol az utcán, és néha megjelennek rossz akik akikhez, ha közelmész akkor bekerülsz egy ilyen körökre osztott harcba, és tehát majdnem mint a Pokémonba, amikor bemész a magas fűbe, nagyjából. Ami amúgy tök fura, és az meg végképp, hogy e, oké, elmenekülhetsz, de nem ajánlott, mert ugye így tudsz nagyon fejlődni. Viszont ezek egy idő után lesznek. És ami érdekes, hogy az egész harc az úgy bonyolódik le, én ezt először nem hittem el, hogy álltok egymással szemben, és közben mozogtok. De ugye csak az egyik jön, és megvan adva a sorrend. És konkrétan előtted ott császkálnak jobbra-balra, ilyen lassan sétálva, és megvárják, míg odamész, és agyommered őket. De a te karakterid szintén megvárják, míg oda jönnek, és agyommerik őket. És az, hogy így mozognak össze-vissza, az pont azért kellemetlen, mert hogyha például van egy területre ható skilled és megvárod még mondjuk a három egymás mellé érjen, és aztán a középsőre elnyomod, simán lehet, hogy mire végzel a skill a másik kettő ódépsétál, és akkor nem se rajtuk semmit. Ami azért kicsit kellemetlen, főleg majd az ilyen boss harcoknál. És akkor, amit már mondtál, hogy titkárnő agyonveri a táskával, igen, van benne rengeteg kaszt, van benne hajléktalan, meg, meg rendőr, meg titkárnő, aki tényleg ilyen ridiküllenüti agyon a másikat. Tehát, hogy ilyen elbrült fasságok vannak benne. De őszintén megmondom, akinek eddig nem tetszett a sorozat, vagy nem érdeket az is simán kipróbálhatja, mert amúgy ez egy rohat jó játék, meg rohat hosszú. Tehát, hogyha ha csak a főstoryt nézzük, az simán 30 óra körül van. És akkor még mellette még nem mentél el nem mentél el étterembe, nem mentél el, nem tudom mindenféle hülyeséget csinálni, be itt lehet. Meg néha van az, hogy belebót csak egy emberbe, aki küldetést ad, és akkor megcsinálod. Mert nyilván. Rengeteg extrát lehet itt szerezni, és pont ezt akartam mondani, ha valaki csak a fő koncentrál, az a végén az nagyon megszívhatja, mert a végső boss harcok, azok rohadt nehezzek úgy, hogy nem fejleszted a karakteredet végig. És pont ezért mondom, hogy hiába rohadt unalmas az, hogy futkozol az utcán, és szembe jönnek veled, és elmenekülsz, nem szabad elmenekülni. Agyon kell verni mindenkit, akit lehet. És akkor kapod az XP-t meg a pénzt, és az mindenkinek tök jó lesz bevallom őszintén, én, én nézem most ezt a gameplay róla. Így rohadtul nem vágom, mi ez a harcrendszer, mert alapból azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, e, tudod, egy ilyen sima devil még rájszörű. Hát olyan devil volt. Az. Igen. De így mondtad, hogy ez kicsit ilyen körökre osztott valaminek tűnik, tehát hogy így, aztán nézem, hogy a videót és tényleg az, hogy nem támadnak rád, amíg nem csinálsz semmit. Így van, így tehát, van. Kiválasztod, ki hogy milyen ezért támadást melyik karakterrel nyomsz, és akkor az így, az ott így Addig meg ott mindenki így, mint, a vizé, mint akinek kis pisilni kell, és így várja a sorát a budi előtt, így körbe-körbe rohangál. Kicsit, kicsit, kicsit, kicsit idétlenül néz ki amúgy, de igen. meg lehet szopni. Meg közben amúgy nyomogathatsz is gombokat, tehát kicsit olyan a harcrendszer, mint, a, mint amilyen a Souls volt. Csak annyit mozogsz. Tehát, hogyha például de van egy bizonyos skill igen, ott is körökre osztott, és ha van egy bizonyos skilled, és nyomogatsz mellé egy gombot, miközben elhasználod, vagy pontjókor megnyomsz egy gombot, akkor azt erősítheted. Illetve, hogyha az ellenfél támad, és pontjókor védekezel, akkor gyengítheted az ő ütését. Tehát, hogy uh -huh. nem az volt, hogy kiadod a parancsot, és várod, hogy mi lesz, hanem közben még azért ilyen quick time-eventes rész is van benne. Te ez egy kicsit ilyen hibrid akkor, hogy Igen, igen. Kicsit körökre osztott, de amúgy reflexekre is szükség van. Hát ilyen szükség. kettő az egyben, igen. Meg az, az még fúra. nagyon fura, hogy a szinkronz tök jó van benne japán is, meg angol is, viszont ami érdekes, hogy nagyon sok helyen nincsen szinkron. Tehát a fősztori az végig szinkronos, viszont hogyha csinálsz ilyen mellékküldetést, akkor csak azt hallod, hogy pötyögik be a betüket, ami, ami rohadt gáz. Meg, meg ez, még ami nagyon fura az, hogy, hogy nincs nagyon sok civil karaktermodell. És simán van az, hogy beforrulsz egy sikátorba, és három ugyanolyan férfi vagy nő néz rád, és még a ruhájuk, meg a hajuk, meg mindenük ugyanolyan. <gül> és azért ez ilyen kicsit idétlen. É, elég szpórolós. Igen túl. Meg ugye Ezt ez a nyugati rám. mostani megjelenés, tehát hogy Japánban már megjelent azt hiszem tavasszal valahogy így, és ott meg olyanok voltak, hogy konkrétan DLC-be adták a New Game Plus-t. Meg, meg, meg, meg olyan olyan dolgokat betettek pénz mögé, ami alapból benne lenne egy játékban, egy normális játékban. Ezt a szerencsére itt már megoldották, Tehát most itt már úgy jelent meg, hogy az a DLC már benne van, nem kell pluszba megvenni a New Game Plus-t, ami a, a kicsit idétlen. Nem tudom, a, a Metal Gear Survive-nál emlékszem utoljára ilyenre, ahol olyan mentési slotokat lehetett venni plusz pénzért, ami egyszerűen nem is értem, hogy az kitalálta ki. Tehát... Igen, igen. igen, és az is keletről jött. Tehát, hogy itt, én, én, itt, nem itt nem teljesen tudod, meg te hát tudod, hogy azt a dolgot belerakni nem egy plusz programozói meló. Így van. Mert, mert nem az van, hogy... Tehát igazából az van, hogy ha az alappénzt fizeted, ami már nem kevés, tehát ez egy teljes játékára, azt befizeted, akkor szivatnak azzal, hogy kivesznek, ezeket tényleg kiveszik belőle. Tehát nem lehet, lehet máshogy eladni, ez, nem lehet azt mondja, hogy ez plusz tartalom mert azt, hogy kivettünk bele egy csomó mindent, amelyeteket plusz pénzt kell fizetned. Így van, és pont ezt akartam Ugye. mondani, amit, amit mondtál, hogy ez nem extra tartalom, ez nem extra skin, ez nem extra karakter, ez nem extra pálya, hanem egy alaptartozéka lenne egy normális játéknak. Mert az, hogy te a meglévő fejlesztett karaktereddel indíts egy új játékot erősebben, és akkor jobban végigmész, meg nem tudom, több skillt ki tudsz próbálni, meg ilyenek, ez, ez minden játékban alap. Ezért nem kérhetsz pénzt, tehát ez, ez hülyeség. Ez az, amit azt mondanak, hogy csináltunk egy szarjátékot. tele van olyan dologgal, amivel szivatunk téged. De ha fizetsz, akkor kapsz egy jobb verziót ebből a játékból. Ez a hozzáállás annyira, nem tudom, szimpatikus. Hát igen. Reméljük ilyenek nem nagyon lesznek a következő generációban, mert ez gáz. Meg főleg most, amilyen botrányok voltak, ugye régebben a, lootboxokkal, meg a meg a mindenféle túláró skinekkel, meg ilyen hülyeségekkel most már talán azt érzem, hogy a játékfejlesztők, meg nem, nem is a játékfejlesztők, mert ugye ez inkább döntés, hogy a kiadók is úgy érzik, hogy na azért most már nem lehet mindent megcsinálni, amit eddig csináltak. Hát igen. Pedig igen. mondjuk ez érdekes, hogy amúgy viszont a mikrotranzakciók, meg már annyira ott vannak a köztudatban, meg már annyira rászokott minden ember, hogy jó, ja, hát persze nyilvánvaló, hogy ezek így pénzbe kerülnek. Hogy, hogy erre meg már lassan minden fejlesztőcsapat elmegy, hogy te megnézed mostanában, már rohanni az olyan játékot találni, nincs mikrotranzakció, vagy ez a Battle Pass rendszer, ami tényleg mm -hmm. már, már lassan minden játékban ott van. Hogy így annyira ezek így beleégtek, hogy ha valamelyik fejlesztőcsapat nem, hogy nem teszi bele, akkor konkrétan azt csinálja, mint hogyha a játékára, hogy én nem akarok ezzel sok pénzt keresni. Hm, <laughs> Tehát, hogy így, így Jó, csak a ugye az sem pénz. mindegy, hogy hogy csinálod ugye, igen. mert azért mikrotranzakció, meg mikrotranzakció között is van különbség. Igen, igen. Meg, meg ezek olyan játékokban működnek, amit tudod, hogy sikeres. Tehát tele baszni, egy olyan játékot mikrotranzakcióval, amit eleve kevesen vesznek meg, az, az úgy egy baromság. Hát igen, a, rád, annak úgy sem értelme. Ja, hát érdekes, érdekes az a játékipar, ami irányba tört. Meg az új konzolokkal, ugye, hát most a a Sony elmegy a legyen drágább a játék irányba, meg exkluziók. Igen. És, a, és ugye most jött ki valami ezért, hogy márjál, most a, az Xbox-os Game Pass-hez valami Disney Plus jár egy hónapig. <gül> már jönnek, ezek, jönnek ezek a mévek, hogy, hogy a Microsoft mit rak bele a, a Game Passba tudod? Mm -hmm. Örök élet, ingyen sör, meg már minden. Ja, csak, minden lesz a Game pass <laughs> hát, hogy a Maxus meg azt csinálja, hogy fizessen és gyakorlatilag tényleg, épp, épp csak örömlányokat nem küldenek ki havonta neked. <laughs> minden lesz benne. Minden, érted? És akkor fizetsz havonta, nem tudom, mennyibe kerül 15 dollár, vagy 12, hogy van. Ja, igen, igen, igen. De hát, hogyha akcióval a... veszed, akkor ugye havi 1 euró 3 a... hónapig, ugye. Ja, igen, igen. Vannak ilyen ügyes akciók, szóval a Microsoft meg ebbe az irányba megy el. És egyébként ez működik, tehát én tudok olyat, aki azért lesz kb. Xbox konzolt, mert egyrészt a PS exkluzívoktól nincs elájulva, másrészt meg ez egy barom jó díl, hogy neki nem kell állandóan venni a játékokat, hanem előfizet erre a passzra, és akkor... csak akkor megvan van és akkor ja, megvan oldva a játék. Ráadásul az új játékokkal se kell foglalkozni, mert ugye mindig rakják bele uh -huh. az újabbakat. És elvileg, ha évente veszed ezt a cuccot, akkor talán még olcsóbb is valamivel, tehát kb. egy... Mondjuk úgy, hogy egy évre megveszel egy paszt, és az egy PS5-ös játék ára. Egy évre kb. nem? Vagy hogy ez? Ja, valahogy egy, így, igen. El lehet erre fizetni egy évre? Vissza? Szerintem igen. Szerintem simán. Szóval, mondjuk ez meg, ez meg a másik, hogy hogy éri ez meg a Microsoftnak? Hát itt ezt gondolom ilyen? hosszabb távon fogja. Csak hát ugye pont ilyen. ez, igen, itt, itt ugye nem is az, hogy hogy éri meg itt, inkább az a probléma, hogy ezek mellett, a bevételek mellett, hogy tud lefejleszteni egy olyan rohadrága játékot, mint a Halo, mint a Halo Infinite. Mert az viszont nem fogja visszahozni. Meg, ugye ez, ez, ez is veszélyes, mert így simán megkeverhetik a számokat, hogy melyik játékot mennyien vették meg megidézőjelesen, mert ugye beleszámolhatja az összes Game vásárlót, és akkor azt mondja, hogy ó, hát az új Halo még meg se jelent, de már 16 millióan megvették, hát elképesztő, és mi lesz akkor, ha meg fog jelenni? Tehát simán mondhatják ezt. Hát igen, de mondjuk szerintem itt az van, hogy a Game Pass-ból azért ki is kerülnek játékok elég sűrűn. Igen, igen, igen. Ahogy bekerül egy-kettő, mindig kijön belőle. Talán ezt már beszéltük, hogy Ugye most, ha van egy játékövőt, el játszani a Game Passon belül, hiába van az, hogy te megkaptad azt a megjelenéskor, kvázi így ingyen, hogy játszál vele. Viszont ez a játék hosszabb távon ad tartalmat, meg tehát nem az van, hogy ki és mit tudom, van 12 óra benne, és vagy nem tudom, 20 óra, 30 óra egy kampányba, és utána soha többet nem lézel rá, hanem ezzel folyamatosan játszol. Akkor, hogyha kikerül a Game Passből, neked meg ott van a Progress abban maradva, és szeretnél lejátszani, akkor nincs más választásod, kell venni. Tehát ez de a az, azt... hogy az, hogy neked van, van bérleted a buszra, de utána azt mondják, hogy de azzal a busszal már nem lehet bérlettel menni, hanem meg kell levenned rá a jegyet is. Jó, de mondjuk, a hogyha a most ez a buszos hasonlatnál, tehát azt hiszem az Xbox is úgy működik, tehát ha azon a buszon rajt vagy amikor lejár a bérleted, akkor még mehetsz rajta, csak ha leszállsz, már nem engednek vissza. Tehát hogy azt hiszem itt Igen. is úgy működik, hogyha a játék fel van telepítve, addig Igen. játszhatsz vele, de hogyha egyszer letöröd, és nincs benne a Game Pass-be, akkor Tehát, hogy És ugye, mivel az Xbox-nak nem végtelen a tárhelye, és az új Xbox-nak sem, mert most beszélgettünk róla, hogy, hogy egy terra se lesz az SSD, és ott nagyon könnyen föl lehet menni, főleg, hogyha ilyen kodokat fölrakod a varzont, és akkor már 100 giga elment, és akkor jönnek majd mondjuk a Halo Infinite, szerintem az sem lesz 50-60 gigánál lejjebb, és akkor még ki tudja, hogy mi mik fognak jönni, és hogyha Hely kell és sortírozol, akkor bizonyára meg kell húzni majd a. várjál, ez így működik akkor, hogy ha kikerül valami a Game pass ha te feltelepítettad akkor, amikor bent volt, és nem törlöd le, akkor te játszhatsz egészen addig, amíg nem törlöd le. Szerintem igen. Nem tudom, ez nekem olyan fura. Szerintem így működik. De aztán lehet, hogy nem, mert nekem nincsen Xbox-om, úgyhogy nem tudom. valaki tudja, hogy hogy működik, azt mondja nekünk is, mert már arra bizonytalanok vagyunk. Mert azt tudom, hogy a a ez a, a cucca, ez úgy működik, hogy, hogy ha jön oda egy új játék, kvázi ingyen, hogy amikor te elő voltál rá fizetve, és jött az a játék, akkor az, azt megkaptad, és az a, mindig játsz, tehát nem kerülnek ki dolgok. De csak akkor játszhatsz velük, hogyha a PS Plus előfizetésed van. Igen, igen. Tehát, és hogyha mondjuk lemondod egy évre, de utána megint előveszed, ha, ő, akkor azokkal játszasz, amit voltak. voltak. Így van. Igen, tehát nem visszamenő. Tehát amiket hónapokat kihagytál, az abban lévő játékot nem kapod meg. Azt hanem, nem. Igen, igen. Igen, igen, igen. Ezt tudom, hogy a soninál ez, ez így működik. De pont ezért gondolom, hogy szerintem, itt, mert jó mondjuk a soninál kicsit más, mert ugye ott két játékot adnak minden hónapban. Itt meg ugye van egy, egy elég nagy játéklista, amiből válogathatsz, azt hiszem száz valahány játék van benne. Csak ugye mindig ugye tényleg raknak bele, meg vesznek, ki, szerintem ez úgy működik, hogy ha föl van telepítve, akkor játszhatsz vele. De. Az az igazság, hogy most már lehet, hogy nem biztos, hogy nem biztos, hogy így van, mert ugye régen a Game Pass az külön volt az Xbox Live gold aztán utána egybe vonták, aztán mégse vonták egybe, most nem tudom, hogyan van a csomag, mert ugye... Most már ezt... lassan kajarendelést is bele vonnak, tehát... Ja, az, igen, éve, igen. Így, tehát, így, most, így, most már minden leszben, netpincér, minden lesz. Így, lesz így, rádió, Netflix, hiszem, <há> Talán... Talán Spotify-t vonták még bele, Nem tudom. Valami, valami rémlik, hogy talán még ez is benne hát, van. Hát esküszöm, ha beleteszik a Netflix-et, meg az HBO go akkor úgy főzettek elő Game pass hogy nincs is Xbox-om. Mert már azokért megéri, basszus. Hihetetlen. Ja, meg, meg amúgy járt az telefonon is Xbox játékokon. Ja, nincs tényleg, igen, igen, igen. Meg, meg PC-n is elérhető egy-kettő. Úgyhogy. Igen. Bár ugye a pc és Game Pass az, az, az nem, annyi, nem annyi játék van benne, mint az Xbox-osba. Valami csak a konzolra érhető el. Sőt, sőt, múltkor láttam olyat, hogy uh, már ez is YouTube-ra kikerült videó, hogy Oculus Quest 2-n is játszhatsz Xbox játékokkal úgy, hogy feltelepítod a Quest 2-re a mobiltelefonos applikációt, amivel ugye tudsz játszani felhőn keresztül. Mhm. Uh -huh és akkor azzal meg, mert ugye, a, ugye a, beszéltük múltkor, a Quest 2 az ilyen Android alapú cucc, és felrakasz bármilyen applikációt rá. Úgyhogy tudsz játszani, jö, meg rá tudod csatlakoztatni összetöltetni kontrollerrel, tehát még az is megoldott, hogy Xbox kontrollerrel játszol, úgy egy Quest 2-n, kvázi bennülsz egy virtuális moziba, és felhőn keresztül játszol gyakorlatilag bármilyen Xbox játékkal, úgy, hogy neked nincsen xbox csak előfizetsz erre a <gül> szolgáltatásra. Tehát így. Össze lehet ezt hozni úgy, hogy az így hihetetlenül durva. Össze lehet ezt hozni úgy, hogy neked megéri a Microsoftnak, meg ne. <gül> <De> ez... <gül> Nagyjából most itt tartunk. <gül> úgy, nem a konzoladásokkal szakítanak nagyot, hanem nekik ez a, ez, a, ez a passz a bevétel. Így van. Ugye pont ezért is adták ki, a... mert senki nem értette, hogy miért adnak ki egy gyengébb Xboxot az újnál, amikor a PS az csak annyit csinált, hogy a blu ray kivette de ugyanolyan erős maradt a két gép. És pont ezért, mert a, a leggyengébb Xbox, az, vagy az új generációsok közül a gyengébb Xbox az pont azért van, hogy te megveszed a Game Pass-t, és ami a Game pass be van, az simán el fog futni. Igen, és játszol egy felhőn keresztül. És játszol. Igen. Kell, nem kell akkor a craft. Így van, így van. Hát, hogy ez, ez itt a megoldás, kérem. Hát a, itt látszik amúgy szerintem, hogy a Microsoft az teljesen más irányba gondolkodik, és lehet, hogy az Xbox Series X-et csak azért, raktá, azért adják ki, hogy megmutassák, hogy mi is tudunk is ilyet. De simán el tudom képzelni, hogy a következő generációnál ők már ezt teljesen a Game Pass-be mennek el. Ez ugye? most derül ki szerintem majd, hogy, a, hogy, hogy mennyire fog futni az S, és hogy mennyire fog futni az X. Ja, és azt mondod, hogy mert akkor eladások alapján zenedik el? A, az a, mert, mert, mert hogyha most a jövőre azt hogy nem jövőre, hát a következő konzolnál azt mondják, hogy mi elengedjük ezt a cuccot vagy így otthon játszon az ember, és mi átmegyünk a felhőbe teljesen, akkor meg a Sony-nak ott hagyják a, tehát a monopóliumok lesz. A konzol szinten, amit szerintem nem fognak megjátszani, még akkor se, ha ez az S-es nekik nagyon bejött. Ráadásul ez olyan lenne, mintha a mint Microsoft beismerné azt, hogy akkor vége, tehát hogy elbukták. Mert ja. oké, okay, ne, nem ez lenne, mert nyilván áttennék a hangsúlyt egy másik részlegre, de attól függetlenül egy laikusnak az lenne, hogy ja, hát nem lesz több Xbox, és csak Playstation, hát akkor a Microsoft ja. az lehúzta a rolót. ami ja. amúgy és nyilván nem így van, de hát, hát akkor kell, hogy Xbox vagy Igen, akkor majd az, az lesz a kérdés, hajt. hogy PS vagy Nintendo, nagyjából, ja. hogyha konzolt akarsz venni. Érdekes, érdekes, most ez, ez a, ez a, a generációváltás a legérdekesebb, mert hogy mind a két cég annyira más irányba vesz, igen. veszi az, az irányt, hogy így. Mert, mert az előző generációnál ott egyértelmű volt, hogy ezt a Sony nyeri, mert tehát eleve jobbak voltak az exkluzívok, maga a két gép meg annyira nem különbözött egymástól, tehát ott, ott igen. meg az árban is azt hiszem, ott együtt volt. A, ott árban is, a igen, kettő. és az Xbox kicsit erősebb volt, de hát aztán nézzük, mi mit kezdtek vele semmit nagyjából szóval. De. Hát igen, ott az exkluzívok terén nem voltak annyira képben. Most meg, mondom, nagyon ráventek erre a felhő gamingre, meg ez a passzos dolog. Úgyhogy érdekes, érdekes. Érdekes az egész. Mondjuk nem lesz annyira drága ez a kisebb. Tehát itt azért van egy nagyon pár különbség. Nem tudom a, a Sony-nál mennyivel lesz olcsóbb a Azt fogalmam sincs. Hát szerintem olyan 20-30 ezerre lehet olcsóbb nagyjából. Valahogy Mert az meg a különbség nem, mert a az Xboxnál ott elég nagy különbség van, mert valami 120-130 körül van a, a, kisebb. a kisebb verzió, és ilyen 170-180 a nagyobb, valami hát is itt is a PS-nél meg szerintem úgy vagy 170-180 a nagyobb, nagyjából azon az ára, mint az Xbox, és akkor ott meg 140-150 valahogy így, így lehet a kisebb. Idézőesen kisebb, ugye ugyanakkor... Igen, de ugye tényleg annyi a különbség a kettő között, hogy nincs be lemez meghajtó. Igen. Viszont ami a, amúgy meg fura az Xboxnál, nál hogy, hogy Xbox Game Pass-re találták ki, és ott meg 500 gigás a a kicsi. Az SSD, a, kicsi. Tehát, hogy az a, a, a kicsibe, igen. tehát hogy az, hát tényleg látszik, hogy jó, de fel, ha felhőből akarsz játszani, akkor nem kell telepíteni. Hát igen, ]be. de hogyha nem felhőből akarod, mert mondjuk szaranetted és hogy hogyha örülsz, hogyha letöltöd a nem tudom, hát bármit akkor, Game pass -ről. Akkor majd azt fogod mondani, hogy milyen szar, hogy ezt vettem. <gül> Valószínű, <gül> igen. <gül> Ennyi. Hát ilyen, a felhőgamingnek a felhő is megvan a hátránya. Ja, hát igen, persze. Hát Most el kell mindenkinek dönteni, hogy jó internet kell, vagy pedig egy jó kép, és akkor meg, meg hogy mit miért Hagy Tudod, ez olyan mint, amikor, olyan, mint amikor elmegy, elmegy otthon az áram, és akkor, hát, mit csináljak, nem tudok képezni, netezni, akkor nézem a tévét, Jó, basszus, asszát, az is áramról hát, megy. Igen, tudom, igen. Itt az, az hogy, hát, nincs internet most, akkor mivel játszok a gépemmel, amivel csak tudom, felhővel tudom használni, hát, <gül> semmivel, mert mittenhez kell a felhő rajta. Nem tudom, hát lehet, hogy lesz rajta ilyen, kisebb játék, amiket, amiket úgy elbír, és akkor az átelepíted és akkor így maximum. De azok Igen. is lehet, hogy olyanok, hogy elindítod a képet és akkor kéri, hogy mielőtt elindíted, mert bármi játékot csatlakoz az internetre. Vagy nincs elég helyelem, ez meghajtó, majd ott is elkezd rinyálni. Hát lehet. Jó, hát mondjuk ez engem nem fenyeget, meg téged sem, mert mi maradunk PC-sek, és mi, mi így szépen a karosszékből, egy viszkivel, meg egy szivarral így nézzük, hogy megölik egymást a Sony fanok, az Xbox fanokkal, vagy összeverekednek az utcán. Oszán... otcán. Beszéltük múltkor, hogy ez nekünk egyébként tök jó, hogy így ők így vannak maguknak, mert amúgy meg mind a két oldal nyit a PC felé, tehát hogy Xbox játékok már alapjáraton úgy vannak, hogy már jönnek ki automatikusan PC-re, és most már a PS játékok is kezdenek így a régebbiek átszivárogni PC-re, úgyhogy... Igen, és ez tök jó. Mi csak örülünk. Hogy, hogy vagy döntesz, hogy mit veszel, PS-t, vagy Xbox-ot, hogy mivel akarsz játszani, vagy aztán egy PC-t is játszol mindennel. Jó, hogy igen. Jó, nyilván még a Sony azért annyira nem hülye, hogy a, megjelenéskor adja ki a PC-re a dolgokat, de hogy így... Meg hát a, meg hát hát, a nagyon, így... nagyon full-exkluzív törüljávás... belső címeket azokat nem is adja ki, tehát hogy ilyen God of War, hát meg Last top, az, az, az de jó, de, csak, de biztos kiadja majd egy idő után, csak lehet, hogy most még egy darab. Én már látom lelki szemeimmel a szalagcímeket a ilyen különböző oldalakon, hogy Epic Games-re jön a God of War. <laughs> hát Epic most gondolj bele, hogy a Sony... Epic Games-re elérhető. Hát gondolj bele, a Sony mennyi pénzt kaszálhatna, még, még úgy is, hogy mondjuk ilyen 5 évvel, meg 6 évvel ezelőtti exkluzívokat kiad PC-re. Hát simán. simán eladhatna még annyit, mint amennyit eladott a konzolra. Én legalábbis belelátom. Ezt, ezt. Szerintem, ezt szerintem ő is tudja. Igen. Majd meglátjuk, hogy. Á, szerintem az eladások azért még ott lesznek. Tehát nem lesz az, hogy megnézi a Sony az eladásokat a PS5-ről, és azt mondja, hogy na, gyerekek, most kell kiadnunk pc re a God of Fort, mert éhehalunk, halunk. <gül> tehát, hogy jó, <ilyen>, <gül> Jaj, nem elméletileg a félek. Szóval erre még lehet, hogy várnunk kell egy kicsit, de hát az esély az megvan rá. Mert igen halunk, hát nyilván biztosan, amúgy ezt megképzelem. Jött ülnek fönn a, a ébe, a, a bázison, és akkor így ez a legnagyobb problémájuk, hogy most úristen elfőjött a kenyér, most mi legyen, gyorsan adjuk ki pécér a God Nem, hát ők, ők majd így tudod, most üresen a szikarist, vagy nem. Ez is rasszista voltam úgy. Egy kicsit igen, egyéb... de most. Ez egy, ez egy ilyen adás. De hát ez hülyeség. De egyébként manapság. Most így szóljunk bár meg, már az internet, meg a világnak, hogy manapság olyan hülyeségeken megsértődnek az emberek, hogy az valami hihetetlen ez igaz. Ezen, ezen is, hogy ugye, keleten inkább rist tesznek, mert hát ott nem annyira megy a kenyér, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott az meg a, a króli Az az alapköret, hogy ris, és akkor abban van valami. Vagy nem tudom. Tehát, hogy, így, hogy ez. Most. Mi is itt így gondolkozunk ezen, hogy ez rasszista volt, és hát ez, de ez miért? Tehát, hogy ez... Nem tudom, tehát ne sértődjön már meg ezen Nem bánik, mondjuk hát, ez, ez, én is a ez, ez... Ez lehet, hogy nem volt rasszista, de mondjuk az, amikor akkor mondtam, hogy Japán pudva, és hogy Japánból csak ilyen fasságok jönnek, mert ott nagyjából ilyenek az emberek, az mondjuk lehet, hogy rasszistább, mint a rizs. Lehet, de most már szereted ezeket a fasságokat. Tehát, igen, igen, szeretem. Elismered a kreativitást ezekben a fasságokban. Igen, hogy... attól függetlenül fasságok. De már látom, hogy hogyan működhet. Tehát, igen. <laughs> most látom a szépséget és... benne. <laughs> Elő, először ez a keleti piacon ment, mert ott volt ez mondjuk úgy könnyebben befogadható, de aztán nyitottak nyugatra is, és kiderül, hogy ott is működnek ezek a fasságok. Igen, és ott igen, is szórakoztató. Igen. Mert így hoznak a játékiparba egy olyan kreativitást, nevezzük ezt kreativitásnak? Szerintem simán nevezhetjük. Hát a most, most ha belegondolsz, akkor a a, a souls -like játékok is így indultak. Mert, mert az is egy teljesen új zsáner volt idézőjelesen, Igen. amit kitaláltak meg egy Japánban, mert vala, valamilyen szinten elmentek valamenre, és aztán nézd meg, hogy nyugaton mennyire működik. Konkrétan a jobban működik, mint Japánban. Jajjá. Ja. Ez tök jó. Úgyhogy, úgyhogy jöhet a japán ponton, minden mennyiségben. Ja. Na jó, van, de szerintem akkor végeztünk is a témákkal. Most nem volt olyan sok, sok minden történés. Jó, ja, jó. Ja. Mondjuk ahhoz képest, hogy most milyen... Hát nem mondom azt, hogy podcast ez, mert pont ez a hónap lesz olyan, hogy így megbolondulok. Igen. Mi lesz? Tehát, hogy így jön a cold napokon belül, Ma este jelent meg, vagy jelenik meg, már nem lehet játszani, akik normális helyen vették a játékot, a, a Destiny 2-nek az új kiegészítője. Igen, közben itt az új AC, Ja, al se felejtsük el, az is így jött. És meg a, nemrég jelent meg a Watch Dogs Legion. Ja, igen, igen. Ez is érint egyébként, az is érdekes játéknak tűnik. Meg amikor mondtad ebben a jakuzában, hogy megy egyformák az emberek, hogy, hogy ott azért megcsinálták azt, hogy nem hogy a járókelők, egyikesen néz úgy mint a másik. Mindegyik játszható karakter lehet a játékban. Így, ha, van. Tehát azért az mennyire durva. Hogy így szembeáltal egymással ezt a két játékot csak ezen a fronton, hogy hogy mennyire változatos, és így hát, hogy mennyire elbukik szegény Yakuza. Igen, igen. Tehát, de mondjuk durva. az meg másban erős, tehát, hogy... Igen, igen, igen. Mondjuk a vizében meg... Mondjuk lehet, hogy a Legionben is tudsz titkárnővel Bunyózni egy táskával. Tehát... Ja, mondjuk az lehet, igen. Az a, az, az, az lehet. Hát öregasszony van. Öregasszonya biztos lehet, igen. Az, az az úgy van. Amiket láttam, hogy ilyen belső poénok ilyen hülyeségek, hogy kinek milyen speckó képessége van, mert ugye nem csak a külsőt randomizálja a játék, mm. hanem a képességeket. És akkor valaki csak annyi, annyi képességével lázdohányos, és köhög. És így egyenlő. Igen, igen. Tehát egy ilyen Én hülyeségek. Az az a, nagyon nehéz napakonni. Így van. így van. Ilyen marsaokat kitalálni, basszus, nem igaz. Fú, van az a játék, most így hirtelen be a címe, de ilyen űrhajóval kell űrhajókat megszállni, és akkor ott van egy karaktered, amit kapsz. Ja, a Void Bastards. Voidba, azaz. Ja, abban is volt ugyanilyen, igen, ez a köhögős, láncdohányos, és ott is néha így köhögtél, Én, és ne, rohadt nehéz úgy lopakodni, igen. Igen, meg volt olyan karaktered, amiknek az volt, az kváli alacsonyabb volt a többinél, valamelyik magas volt, <gül> Igazából ezt a rendszert már kitalálta ott az indie studio, a Ubisoft csak azt mondta, hogy ez jó ötlet, tegyük már a maradókzba. Igen, meg hát ugye a mennyiséges trófolta volt fel, mert konkrétan kinnagyított egy egész városra. Meg ha jobban belegondolunk, a Shadow of War-ba, meg a Shadow of Mordor-ba is valami hasonló volt, ugye az orkokkal, hogy mindenki más, is ugye ott még emlékeztek is rá Igen, igen. A, valamilyen Én szinten lehet, hogy az a rendszer is alapja egy kicsit ennek, ami itt van a Legends-be? Azt úgy hallottam egyébként, hogy a Shadow of Mordor, tehát a régi, nem a Shadow of War, hanem az előtte lévő, azért, azt le fogják lőni az online részét. Ami nem olyan nagy dolog, mert kb. csak annyi volt online, hogy a rendszer az nézte, hogy az ismerőseid milyen főnökök játszottak, és akkor megjelenhetett a te játékodban olyan ork, ja, igen, egy igen. lenyomta, és akkor kísírta a játék, hogy hogy ez, ez egy olyan ork. Mondjuk, ez, de, mondjuk az sok mindet Nem is értem, hogy miért kell előrni ezt a rendszeretben. Ezt én ez nem nem is értem. Igényes valami. Mert a kettőben már sokkal komolyabb az online rész. Ugye, ott sokan rinyáltak is miattal annak idején, amikor megjelent, hogy ilyen ládás olyan, cuccok vannak benne. Hát ott meg lehet szállni a másik várát, meg ilyenek. Oh. azt hiszem, valami ilyesmi van, meg ugye ládákból nyitogatod a karaktereket, és úgy erősítheted a saját csapatodat. Ott azért kicsit komolyabbak a dolgok. Én mondjuk sok mindent elárul erről a hírról, az, hogy amíg nem olvastam ezt a cikket, tehát elolvastam, és gondolkodom kellett, hogy milyen online feature volt benne a motorban Mert már <gül> rohadt már. Körülbelül az, amit elmondtam, mert szerintem más Igen. nem. Szerintem is nagyjából ennyi, hogy <gül> De mindegy, az egy jó játék volt. Jaj, jaj. Ezt meg hát ugye single focus szóval annyira nem vészes. Így van, így van. Na, nagyjából végigértünk a minden, amit akartunk beszélni. Hát a következő adás az érdekes lesz. akkor már kijön a kod. Hát arra már konkrétan minden kijön. Tehát ma új konzolok is hát már... Minden? Hát, hát, mit jó is. De mondjuk annyit, annyit fogunk tudni róluk, mint most. <gül> jó, ja, hát igen, igen. Hát, hogy az új konzol ez nekünk annyira nem... Jó, hát a ér... Cyberpunkot sajnálom, azt, azt, azt, azt -hát. nagyon sajnálom, hogy ezt eltolták ki már harmadszor, vagy harmadszor, 10 -ja. azt hiszem. Igen. És én valahogy én abban se hiszek nagyon, <gül> hogy december 10-ben jönni fog. Meg én nem tudom, hogy hogy merik kiadni így ilyen közel a Worms Rumble-höz. Hát, abban, <gül> <lenni>, megint <gül> fognak abból a cyberpunkból eladni most őszintén, amikor mindenki worms fog semmit. Én erre, erre nem is gondoltam. Kéne, ugye? <gül> <gül> Komoly talánok ez a cyberpunk. <gül> ez, ez semmi lesz. Nagyon, ja, majd vége lesz így nagyon durva. Mondjuk, Most azon gondolkozom, hogy vr jön neki valami ütős mostanába, de hát talán a madalofonor az jön, de hogy az is, ja, igen, is igen, mikor Hát, azt is mostanában, mert most láttam egy csomó trélert a játékról, azt általában akkor szokták nyomatni, amikor már csak egy-két hét van a megjelenésük. Szóval lehet, hogy az is már következő adás előtt be bekúszik. Mert azt is mostanában ígérték szerintem november környékére, annak várján. idején. Az Mondjuk várján... arra kíváncsi leszek, még úgy is, hogy az full VR, és nekem nincs vr om de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. Pillanat, most éppen keresem, mert megtaláltam azoktól torba. Csak itt ugye, aha, hát érdekes a megjelési dátum, mert december 11. Ja. Uh, szóval ha. ez is ilyen a cyberpunk környékén. De akkor azt lehet, hogy a el fogják tizedikén. tolni. A én meg ez meg tizenegyedikén. Mert sokan mondták, hogy például sok indiáték jelent volna meg decemberben, csak mivel oda került a cyberpunk, ezért így eltolják őket, akár jövőre. Mert menekül mindenki a Dúról cyberpunk. Gyuro, hogy, hogy a cyberpunk csúszás az az mit eredmény az a játéki formát. Jó, de ha belegondolsz, gondolsz, neked van egy... December 10 mert december környékén, Tehát, hogy most neked van egy, van egy kis játékod, ami mondjuk egy tök jó ötletre épül, vagy akármi, te sem mernéd kiadni a legnagyobb duranás mellett. Hát nem. De mennyire kilődte magát egyébként az a CD Projekt mert mert emlékszem, még hallottam híreket arról, hogy anó, amikor a Witcher első részét csinálták, hogy az annyira nem érdekelt senkit, amikor azt az L3-ra vagy hova kivitték hogy kb. Mm. úgy kellett lepkehálóval fogni az, az újságírók, hogy gyere már, nézd már meg. Most meg az van a játékiparban, hogy nem mernek kiadni játékokat abban a hónapban, amikor megjelenik az új játékuk. Nagyon túl. Hát jó, de meg is érdemlik, mert, mert, mert pont ők az egyik olyan fejlesztő, aki részlőr, részlőr részre folyamatosan javult felfele. Mert mindegyik, mindegyik játékuk jobb lett, mint az előző. És azért ez ritka. Ja, ezzel a cyberpackra nagyra kíváncsi vagyok, hogy ez fel fog e nőni a, az elvárásokhoz? Mert amikor utoljára látták ilyen gamer újságírók, akkor ilyen kb. szuperlatívusokban szuperlatívuszokban Igen. beszéltek róla, hogy ez amelyik évben kijön, ez a játék, ez abban az évben év játék, lesz, és pont. Mondjuk én félek attól, hogy kicsit a hype majd megöli, remélem nem. De én azt mondom, hogy ha kapunk egy jó játékot, akkor már jól jártunk és nem kell a világ legjobb játékának lenni. Igen, meg hát ami, amit láttunk, az eléggé biztatónak tűnik szerintem a Igen. játékból. Tehát, hogy Csak aztán tényleg egy így A világot, ami ilyen, teljesen él az egész, mert ha azt a vicser játékoktól akár szereti, akár nem valaki, azt tagadhatatlan, azt hogy a, a, a vicser világ az él. Igen. Hát így bemész, és akkor tehát nem az van, mint általában ugye játékokban, hogy van egy npc és az áll reggeltől estig, ahol áll, hanem az tényleg meg kell keresni a városban, hogy a van vele, mindig van ott, ahol. Jó, mondjuk ez, ez egy idő után már idegesítő, tehát amikor a... menni akarok a Kovácshoz, de már megint ott alszik, mert pihen a munka ideje, ne pihenjen basszus, dolgozon akkor, amikor én ott vagyok, kisköcsök. Jó, ja. hát a cyberpunkban meglátjuk, ezt, hogy mondják meg. Na, viszont akkor a fonor, mondom, az is akkor december 2011 akkor még nem a következő adásban, mm. de majd hamarosan akkor beszélünk arról is. Ja, meglátjuk. Azt látszik, hogy be kéne még szerezni. De hát tényleg így. Az van, hogy lassan kilök az utcára egy kis táblával, hogy. Ja, egy a két videójátékra kell. Igen. Hát <gül> így... ezek a megjelenések, hát nem, nem bírja ezt az ember, hogy ez, ez, ez az év vége, ez most tényleg nagyon durva. Tehát én nem is emlékszem utoljára, mikor volt ilyen, amikor így hirtelen ennyi AAA játék megjelent, meg mellette még olyan, olyan kisebb indicímek, amik még érdekesek is. Most most ez tényleg nagyon durva. Plusz még jönnek az új konzolok, úgyhogy ez fú, irgalmatlan. Nem, jó, az, még jó, hogy az miket nem érint. Így egy van. Jó, az. Ennek örülök azért. Ja, és jövőre egyébként jön az új Battlefield. Ha minden jó, megy akkor kb. egy év múlva. Mert így hivatalosan bejelentették, hogy, hogy már készül. Tavasszal mutatnak róla már részletesebb dolgokat, és hát jövő ilyenkorra, ha minden jó, megy akkor meg is jelenik. Na, arra én kíváncsi leszek. Hát most ott nagyon fel, van. fel kell kötni a gatyát, mert azt mert szerintem ez a rész, ez eldönti, hogy mi lesz a battlefield a sorsa. Ja. Hosszabb távon. Én remélem jól összerakják. Hát, Amiket mutogattak róla, az, az érdekesnek tűnik. Remélem végre ezt a világháborús dolgot ezt hagyják a francba, elvileg hagyják. Tehát én egy ilyen Battlefield 3-4 hangulat hangulatot, vagy maximum azért a... a Melyik volt az? Az a, a Nem, nem. A... Bad Company? Bad Company, igen. Tehát, vagy a Bad Company-t azt visszahozhatnak. Szerintem egy Bad Company kettőnek nagyon örül egy csomó ember. Háromnak, mert a kettő már volt. Kettő volt? Ját, kettő Aha. volt tényleg? Jaj, de hülye vagyok. Én nem, az egy jel nem is játszottam, hanem csak Hát mert az, tényleg. ja igen, mert az hm. ugye csak konzol exkluzív volt. Azt igen, igen, az egy. igen. Hát, hogy csak akkor a kettő az gpc PC-re is. Igen. Jó, jó, jó. Hát akkor a háromnak örülne mindenki. Mondjuk, hogy hogyha a három eszük hát, Mondjuk, ha visszahozzák a BadCamp 3-at, akkor, akkor én arra gondolnék, hogy ez pont azért van, mert ők is érzik, hogy közel a vesztük, és valamit muszáj virítani, mert hogyha most ez, ez, a, ez nem fog jó teljesíteni, akkor vége a sorozatnak nagyjából. Úgyhogy erre kíváncsi leszek majd, mit fognak bejelenteni. Mert a Bad Company 3, akkor majd itt van dörzsöm a markomat, így mosolyogva, vagy. Ha, érzitek érzik hát, nem, ja, hát nem tudjuk meg! Jó, hát majd tavasszal kiállítom. nem meg. csak annyit tudunk meg róla, hogy készül, és így tavasszal lesz majd jövőre valami napratóról, hogy ez konkrétan mi is. Jó, hát addig viszont még még leszünk egy párszor, úgyhogy majd így van. Addig hallgassatok minket. És most pedig szerintem. És játszatok róla sokat. Játszatok, és... Főleg most, hogy nem nagyon lehet kimenni sehova, úgyhogy... Igen, és sok, sok sikert a novemberi hajrának a túléléséhez. Így van. Aztán pedig majd vömszőzöttek december <gül> <gül> Igen, a cyberpunkig lesz időtök. Kívömszni magatokat. Van. Ja. Na jó, van. köszönjük el szerintem. Sziasztok! Sziasztok!